Kris Febri és Gary Chapman. Parázs a hó alatt. Karácsonyi ének a házasságról. Mindazoknak, akik fáznak, akiket megsebzett az élet, akik keményen küzdenek. Tölts el őket ez a történet melegséggel, élettel és mindenek felett reményjel. Bevezetés. Tudom, mit fogsz mondani. Máshoz kellett volna hozzá mennem. Onnan tudom, mert én is erre a következtetésre jutottam. Csak hogy mindez még azelőtt a bizonyos télelőt volt, amikor sérelmeinkbe burkulózva végső döntésre jutottunk, pontosan szenteste. Azelőtt, hogy leesett volna a hó. A hó megtanított valamire. Ez a fehér csoda igenis képes tanítani, ha engedjük. Én általa értettem meg, hogy nyitott szemmel járni kockázatos. Látni veszélyes. Szeretni nem olyan könnyű. Ha csak megkedveltük volna egymást évekkel ezelőtt, és csupán a boldogság után futottunk volna, akkor a helyzet most sokkal egyszerűbb lenne. Ha a célod mindössze annyi, hogy jobban érezd magad, akkor könnyedén tovább állhatsz. Felkapod a csomagod, legurassz a vonatról, és folytatod a keresgélést. De a szeretet sebezhetővé tesz a hideggel szemben. Magához int. Te pedig szó nélkül besétálsz a hóviharba. Egy fölrázott, ide-oda himbálózó üveggömbbe ahol az események fölött semmilyen hatalmat sincs. Csak védtelenül állsz a jeges szélben, és valami után kutatsz, amit rég belepett a hó. Az igazi szeretetet nem lehet előre eltervezni, nemet sem mondhatsz rá, ha egyszer már megérkezett. Az igazi szeretet akkor sem ér véget, ha esetleg a másik Mert elhagysz egy szemét, egy családot vagy egy lelki otthont, de a hegektől és az emlékektől nem tudsz úgy megszabadulni, mint egy zsák használt ruhától. Ez az érzés nem söpörhető csak úgy el, hiszen nem belőled ered, hanem egy láthatatlan forrásból. Egy forrásból, mely a lelket táplálja. Most bizonyára azt mondod, sosem éreztél igazi szeretetet. Már a kezdeteknél elromlott valami, vagy egyszerűen csak megfagyott az évek alatt. Lehet ugyan a benned lévő szeretet kőkemény, attól az még elpusztíthatatlan. A víz folyamokat Egyszerűen nem lehet visszatartani. A szeretet mindig megtalálja a maga útját, még ha a cseppek jéggé fagytak is. Rájöttem egy dologra. Életünket a döntéseink határozzák meg. És döntéseink a hóbejheghez hasonlóan addig-addig hullanak ránk, míg végül a bennünk lévő melegség lassan elszunnyad, kialszik, majd végül meghal. Aztán magunkra maradunk, a következmények súlyával a vállunkon. A szív ellenben a tavasz, a nap és az élet melegére vágyik. A bennünk lévő szeretettel pedig cél tudatosan és ösztönösen mozoghatunk az életben. Nélküle botladozunk és vakon kutatunk a keskenyös fény után. Most elmesélem pontosan mi is történt. Bár nagyon fáj, mindent úgy mondok el, ahogy volt. Kérlek nagyon figyelj. Bár csak megnyílna benned valami. Egy kis ajtó, mely a szívedhez vezet, a szemed, hogy újra lásson egy aprócska fénysugarat, vagy talán az agyad egy rejtett zuga, ami azt súgja, hogy ez lehet a megoldás, az ösvény életet sodródó, hánykódó folyamában. Lényen egy része, minden bizonyal hisz a csodákban, hogy a halál, a látszat ellenére nem a vég. Hogy amit egyszer sírba tettek, még feltámadhat. Sokszor álmodtam úgy a szeretetről, mintha az csak egy régi emlék volna. Olykor megérintettem a tükröt, és letöröltem a párát, hogy lássam a tükörképem. Homályos volt és elmosódott. Arra vágytam, hogy gyönyörű panoráma fogadjon. De nekem csak ez jutott. Egy száraz, kietlen sivatag itt belül. Nincs azonban olyan kiszáradt vidék ezen a földön, ahol a szeretet ne tudna virágos kertet fakasztani. Még a te szívet sem. Első verszak. A rövidebb út. Mikor mondjuk el a gyerekeknek? Kérdezte csak úgy minden érzelem nélkül, végig sem gondolva a szavakat. Mintha csak a Microsoft vagy a Google részvényeinek állása felől érdeklődött volna. Ez volt az első mondata az alatt a közel 20 perc alatt, amióta együtt tőttünk az autóban. A házassági évfordulónkon. Majd karácsony után. Feleltem hozzá hasonlóan szövtelenül és hűvösen. Biztos, hogy nem ma este vagy holnap. Szerinted még nem tudják? Vagy legalábbis nem sejtik, hogy valami nincs rendben? David még biztosan nem, ahhoz túl fiatal. Justin kérdezget meg bámórám őzik eszemeivel, de magában tartja, amit gondol. Egyedül Beckham a aggódom. A gyerekek könnyen teszik magukat bármin. Ha most még nem is tudják, majd megértik, ha elmagyarázzuk nekik. Mindenkinek jobb lesz így. Reméltem, hogy igaza van. Mostantól legalább két karácsonyuk is lesz, tette még hozzá. Az ablak törlők saját ritmusukra sikálták le a szévédőről a vízes havat. A táj betemetődött a fehér takaró alá, újabb réteget képezve az előzőn, amely még nem olvadt el teljesen. Az út, ahol még látszott, feketé lett a ráfagyott latyaktól. Lassan poroszkáló autók tűntek fel közvetlenül előttünk, mivel Jacob rátaposott a gázra. És most ott toporgott egy kocsinyomában. Alig várta, hogy végre megelőzhesse. Biztos vagy benne, hogy az irodájában lesz? Tűnöttem az ablakon kibámóva kapaszkodót keresve. Ebben az időben, Szenteste? Még ott van. Felhívtam, mielőtt elindultunk. A papírok is elkészültek. Van családja? kérdeztem. Mi? válaszolta olyan lekezelően, ahogyan csak tőle telt. És úgy nézett rám, hogy muszáj volt elfordulnom. Nem bántam volna, ha soha többi nem kellene látnom ezt az arckifejezést. Azt kérdeztem, hogy van-e családja, felesége, gyerekei. Fogalmam sincs. Újabb megvető pillantással felelt. Nem tudtam, hogy ez is szempont nálad. Nem, csak elgondolkodtam azon, hogy miért dolgozik valaki Szenteste. Nem csoda, hogy bálóperes ügyvéd. Ennyit a szívélyes csevegésről. Ő sem bírta tovább a feszült csendet. Ezért bekapcsolta a rádiót. Csodálkoztam, hogy ez eddig nem jutott eszébe. Az óra 15-18-ra mutatott. Egy megkésett, rás limbó közvetítés éppen most ért véget. Aztán valami összecsukható ágyat reklámoztak, majd helyi közlekedési hírek és időjárás jelentés következett. Eltorlaszolt utakra, fagyos időre és még fehérebb karácsonyra számíthatunk. Több centivel fehérebbre. Hírek front közeledett, és a magasabb fekvésű településeknél még több csapadékra lehetett számítani. Nem hallgathatnak valami mást? kérdeztem. A férjem mordult egyet, majd benyomta az FM gombot. Az ő kocsiában ültünk, így nem voltak előre beállítva a rádiócsatornák. Beindult az automatikus kereső. Jacob összeráncolta a homlokát. Állítsd le, ha valamelyik megfelel. Hagytam, hogy átugorja Jane Autry Rudolf, a piros orú rénszarvas című slágerét. A dal fájdalommal töltött el, mert a gyerekekre emlékeztetett. Főleg Davidre, aki még hitt a Mikulásban és a rénszarvasaiban. A következő állomáson Hozé Felicsiánú harsogta utoljára spanyolul. A Boldog karácsonyt! A kijelző bal oldalán a helyi keresztény rádió játszotta a csendesi ezredik feldolgozását. Ezt is képtelen voltam hallgatni, mivel belül marta bűntudat azért, amire éppen készültünk. Paul McCartney arról énekelt, hogy a hangulat éppen megfelelő, a lélek várakozással teli, és neki tökéletes karácsonya van. Bár csak én is ugyanezt mondhattam volna el. A journey együttes aztán azzal biztatott, hogy ne add fel a hitet, amit én, legalábbis a házasságunkat illetően, már régen megtettem. Nem itt terveztük húsz évvel ezelőtt, bár az akkori hóvihar hasonló volt a mostanihoz. Húsz szentestével azután, hogy az anyám segítségével gondosan kiválasztott ruhában az oltár elé álltam, most farmerben, egy régi pólóban, és nagy kabádban, sporcipővel a lábamon csúsztam lefelé a közös megegyezésen alapuló vállás sikos útján. A három gyerek és a papagáj, egy kutya túl sok gonddal járt volna, Jacob pedig alergiás a macskákra, velem marad. Ő pedig külön lakásba költözik majd új év után. Megígérte, hogy rendszeresen ránéz a gyerekekre. Tudomásom szerint, vagy amennyit láttatni engedett, nem volt másik kapcsolata. Nem ez volt a problémánk. A hűtlenségnél sokkal súlyosabb kérdésekkel küzdöttünk. Imagine Heap dalánál állítottam meg a keresőt. Semmi karácsonyi hangulat, csak bolondos zenei és énekhang, ami elvonta figyelmemet arról a jelenről, ami elvileg a legnagyobb ajándék a világon. Tudom, sokat hallottam ezt az évek során. Elegem van az autópályából. Horkant fel Jacob. Lerövidítem az utat. A hegyen keresztül, ebben az időben? Két kérdés volt a válaszom erre az egyszerű kijelentésre. Így fel annyit kell csak utaznunk. Senki sem használja már a régi főutat. Szerinted nem biztonságosabb, ha letakarított úton megyünk? Ellenvetéseimmel mit sem törődve, hirtelen élesen balra fordította a kormányt. A kocsi vége jobbra csúszott. Amíg ő ismét egyenesbe kormányozta a járművet, én ösztönösen az árhoz kaptam. Erre a tipikus, szemforgatással és sóhajjal kísért, Jacob félefejrázással reagált. Belehalnál, ha egyszer végre megbíznál bennem? kérdezte. Erre legalább egymillió olyan eset jutott az eszembe, amikor próbáltam megbízni benne. És egymillió olyan dolog is, amiben csalótást okozott. Húsz évig kerestem az okokat, hogy teljesen belévedhessem a bizalmamat. De hogyan is tudnál bízni valakiben, aki képtelen azt az életet élni melletted, amire vágysz? Persze voltak apró jelei a gondoskodásának, egy-egy bocsánat kérő rózsacsokor néha napján, de a virágok elhervadtak, és a kukában kötöttek ki. Végül más utakat választottunk. Ő az autópályát, én pedig a mellékutakat. Külön, mégis valamiképpen egy irányba tartva, mint két hold, amely azonos bolygó körülkering de pályájuk csak ritkán keresztezi egymásét. Nem szeretném, ha a gyerekek a temetésünkkor látnának minket legközelebb, motyogtam. Rátaposodt a fékre, én pedig felsikítottam, amit a kocsi ismét megcsúszott. A passzív-agresszív vezetési stílus volt a specialitása. Rendben van, már is megfordulok. Egyik kezemmel a fejemhez kapva, könnyekkel a szememben csaptam rá a rádió kapcsológombjára, és szinte öntudatlanul feleltem. Nem, menj csak tovább! A régi főút volt az egyik kedvenc útvonalam. Nyaranta, amikor a hegyek zöldeltek, és Bekka még kicsi volt, mindig erre jöttem, hogy megmutassam neki, más emberek hogyan élnek. Nem szűkös bérházak bazárva, amelyeken lélegezni is alig bírnak, hanem tágas, virággal teli portákon. Legelészű tehenekkel, friss füvön, nyargaló lovakkal, és olyan emberekkel, akik nem mókuskerékben töltik a napjaikat, hanem egészen közel a földhöz. Gyerekként az volt az álmom, hogy egy farmonélek majd és lovakat tartok. Minden nap felnyergelem őket, kitakarítom az istállójukat, és zabbal meg almával etetem őket. De ezek az álmok lassan semmivé foszlottak a hosszú évek alatt. A boldog családról, a jó házasságról, a megelégedettségről, a szép célokról és a sírig tartó szerelemről szőtt vágyakkal együtt. Jacob megint a rádiót kezdte piszkálni, ahogy megindultunk felfelé a hegyen. Nyilván a csend zavarta, Miután a meteorológus beszámolt néhány rejtélyes Mikulás feltűnéséről, egy kilenc kocsit érintő kocsanásról adtak hírt, ami miatt lezárták az autópályát. Mondtam, hogy a főút okosabb döntés, közölte Jacob. Nem tűnt igazán önelégültnek, inkább tengernyi érdektelenséggel beszélt. Talán ez volt a baj. Ő volt a tenger, én pedig a szárazföld. A szenvedély már rég kihúnyt közöttünk. Létezett egyáltalán valaha. Nehéz a tűzre emlékezni, amikor már a hamut is hó lepi el. Azt tanácsolták nekünk, hogy osszuk fel egymás közt a tulajdonokat, a házat, a kocsikat és a gyerekeket, mielőtt a bíróságra mennénk. Az ügyvéd majd engem képvisel, mivel mindkettőnkért nem állhat ki. Mi már barátian eldöntöttük, hogy kihez mi kerül, egészen a papagáig, meg a mobiltelefonokig. Az említett ügyvéd szerint ugyanis a dolgok nagyon könnyen eldurvulhatnak, ha a bíróságnak kell kitalálnia, hogy kié legyen a szekérkerékből készült kávézóasztalka, és mi legyen a láthatási joggal. Ennek mindig a gyerekek is meg a levét. Ne engedjék, hogy egy bíró döntsön a családjuk jövője felől, tanácsolta az ügyvéd a legutóbbi látogatásunkkor. A bíró nem akar a szülők helyébe lépni. Csak az a célja, hogy az önök megállapodása a lehető legnagyobb mértékben támogassa a gyerekeket. Azt javaslom, hogy egyezenek meg mindenben egymás közt, és akkor nem lesznek fájdalmas döntéshelyzetek a bíróságon. Bizonyára önök sem szeretnék, hogy a bíró szabja meg, melyikük mennyi időt tölthet majd a gyerekekkel. Azt tettük, ami a legjobb volt mindenkinek. Felnőttként viselkedtünk. Próbáltuk feldolgozni a döntéseinkből származó fájdalmat és változásokat, amelyek más emberré formáltak minket. Gyerekeinket megkíméljük a további szenvedéstől, ha többet nem kell belelátniuk rémálommá vált házasságunkba. Bár ugyanannál az asztalnál vacsoráztunk, néma keserűséggel, mégis kilométerek választottak el egymástól bennünket. Lehellet vékony jégen már régóta. Ez volt az utolsó felelősség teljes mentési kísérletünk. Sürgősen leparancsoljuk a családot a jégről, mielőtt a recsekbe beszakad mindannyiunk alatt. Persze, Jacobnak is rengeteg pénzt spóroltunk meg így, és ez volt az egyetlen dolog, ami igazán izgatta. Ha válást boltban is lehetne kapni, biztos vagyok benne, hogy ott vette volna meg. Természetesen akciós kuponnal. Nem emlékeztet valamire? Jacob hangja visszarántott a valóságba. A reklám? Nem, a hó. Nem emlékeztet valamire a múltból? De a nászutunkra feleltem közömbösen. Mert akkor sem bíztál a vezetési stílusomban. Nem a vezetési stílusod miatt aggódtam. Hát akkor Mésóhaj következett. Semmi különös. Csak féltem akkor éjszaka. Féltél? Tőlem? Féltem attól, amit tettünk, hogy talán nem fog örökké tartani. Hogy nem olyan feleség leszek, mint amilyet szerettél volna. Vagy én nem leszek olyan férj, amilyet te szerettél volna. Úgy tűnik, nem volt alaptalan az akkori félelmed. Adta meg a kegyelemdöfést. Hát igen. Egy kicsit tovább tartott, mint gondoltam. Mondtam. Miközben a decemberi alkonyatot bámoltam. Felhők húztak a nap elé, és kísértetekként lebegtek felettünk, csendes könnyeket hullatva a mennyei csatornákból. Egyre feljebb kapaszkodtunk, az zavartalanul, szinte érintetlenül pihenő hegyoldalon. Végeláthatatlan láthatatlan legelők és erdőségek néztek farkas szemet velünk. Jacob megrázta a fejét, és lehalkította a rádiót. Nem tudom, számít egyáltalán, de sajnálom, hogy így alakult. Szinte már őszintének tűnt ez a vallomás. Rápillantottam, és láttam, hogy ő is engem néz. Gyerekek voltunk, amikor házasságot kötöttünk. Talán ez volt az a minden későbbi problémánknak. Az oltárnál kimondott igenek megpecsételték további sorsunkat. Egykor dús, kócos haja már megőszült, és az idő parancsoló szavára egyre feljebb húzódott a koponyáján. Nem volt hajlandó kontaktlencsét viselni. Makacsú ragaszkodott régi, vastag keretes szemüvegéhez, amely kiment a divatból. Aztán újra visszajött, mint az én kedvenc klumpám is. Ráncok gyülekeztek a szeme alatt, és fiatalos, friss arcbőre pegyhütté és fakóvá vált. Egy külső szemlélő minden bizonyal ma is jóképűnek mondaná, persze a maga kisfiús módján. Én pedig nem egy külső szemlélő vagyok. Igazából az a pár felszedett kiló sem jelentett semmit. Szerintem mindig is helyes volt. A nővéret hívott, mielőtt elindultunk. Terete másra a szót, hogy megtörjeném a hallgatásom. Megígértem neki, hogy visszahívod. A nővérem, a keresztény, mint a anya, szerető, kedves és olyan édes, mint a méz. Mindezek ellenére legközelíthetetlen. Bármennyire is hangsúlyozta, hogy át tudja érezni a nehézségeinket, fogalmasan volt róla, mint megyünk keresztül. És természetesen a szüleinket is részletesen tájékoztatnia kellett a házassági problémáinkról. Jacob rám nézett, de képtelen voltam viszonozni a tekintetét majd felhívom, miután aláírtuk a papírokat. Na ez már sok volt. A túlságosan kék, már-már már opára emlékeztető szemek. Ez volt az első dolog, ami megfogott benne, azok a szemek. Szinte a lélek mélyére látnak. Amikor felnéztem, éppen egy kanyarhoz közeledtünk, és a ködön, meg a kanyargó havon keresztül megpillantottam két célirányosan közeledő fényszórót. Mintha csak a jövönket láttam volna egyenesen felénk szágoldani. Képtelen voltam sikítani, vagy megszólalni, csak némán mutattam a fény irányába. Ösztönös mozdulat, lábat a pedára. A kormányt egyik, majd hirtelen másik irányba rántani. Cikázás. Egy teherautó öblös dudája. Jacob védőkeze elém csapódik. Pörgés. sújtalanság Káosz. Az üveggömböt megrázták, majd lejtették. Második verszak Egyedül A sluszkulcs még mindig himbálózott, amikor vacogva és teljesen egyedül felébredtem. A kocsi csípős füstel volt tele, A légzsákok vénult katonák módjára feküdtek a műszerfalon. A szélvédő összetört, a mellettem lévő ablakra pedig jégvirágokat rajzolt a fagy. Egészen olyan volt, mintha egy négykerekű igluban értem volna magamhoz. Próbáltam a kezemmel letörölni a jeget az ablakról, Ám végül a körmömmel sikerült kikaparnom egy apró foltot, hogy kilássak. A hóbuckákon kívül semmi sem volt odakint. Az ajtó beragadt. Egyszerűen nem engedett. Átmásztam a vezetőülésre, hogy a másik oldalon próbáljak kiszabadulni. A riasztó halványon jelezte, hogy a kulcs még mindig a gyújtásban van. Jacob! A latyakos hó halk susogásán kívül nem hallatszott más. A kocsi egy hóbuckában kötött ki, és orrával egy csapat vékonyka fűszfába csúszott. A férjemet azonban sehol sem láttam. Próbáltam nyomok után kutatni a vezetőülés körül, de nem jártam sikerrel. Behúztam a lábam, visszazártam az ajtót, és még tapogattam a fejem. Komolyabb sérülés nélkül megúztam az ütközést. Igyekeztem magam felé húzni a visszapillantót, hogy lássam, nem sérülte meg valamelyik főartériám, de a tükör a kezemben maradt. Vérhelyett sok új, számomra eddig ismeretlen ráncot fedeztem fel az arcomon. A profi hajfestéknek köszönhetően a hajam viszont megtartotta a gesztenye barna árnyalatát. Sötét szemem fáradtnak és üresnek tűnt. Smink, sőt még szájfény sem volt rajtam. Már csak egy fejkendő hiányzott, és tökéletesen beillettem volna egy amis tragédiába. Elfordítottam a kulcsot, Mire a motor felnyűgött, krákogott és prüszkölt, de nem akart beindulni. Lehelletem kötként szállt fel a levegőbe, és a kezem kezdett lassan jékké Még egyszer kinyitottam az ajtót, és a férjem nevét kiáltottam. Saját vízhangomon kívül nem hallottam mást. Csupán a csöpögő jég, és a lassan szállingózó hó finom zaját. Előkotortam a mobilomat a táskám mélyéről. Először a gyerekeknek akartam elmondani, hogy balesetünk volt utána pedig értesíteni a mentőket. Csak hogy nem volt térerő. Egyáltalán semmilyen jel. Biztosan Jacob is azért indult el, hogy térerőt keressen és valakinek beszámoljon a balesetről. De hogyan mehetett el anélkül, hogy szólt volna nekem? Fogaim összekoccantak a hidegtől, és valahányszor zsebre a kezem, még fagyosabbnak éreztem. Bár a hófelhők teljesen eltakarták a napot, annyi fény azért átszűrődött rajtuk, hogy lássam a tájat. Az egyre erősödő hóesésben lankás domvidék rajzolódott ki a szemem előtt, magasra nyúló fákkal, sűrű erdőkkel, itt-ott tisztásokkal. néhol, az erős szének köszönhetően, közel egy méteres hótorlaszokkal. Kivettem a sluszkulcsot, és indultam el, hogy megkeressem a kamiont, valahol a kanyar környékén, vagy a domboldalon. Az út jégpályává vált a vékonyka hóréteg alatt, és nagyon megbántam, hogy nem a csizmámat viseltem. Jacob talán a kamiont követte, és a sofőrnek próbált segíteni, aki minden bizonyal a szakadékba csúszott. Ahogy befordultam a kanyarnál, arra számítottam, hogy fények bukkannak fel a ködből, és a szétroncsolódott kocsi kiborult a rakománya, fekszik majd a lábam előtt. De nem láttam semmit az úton. A miénken kívül nem voltak más keréknyomok. Sem átszakított útkorlát, vagy halott kamionsofőr. Jacob! Üvöltöttem, és hangosan, ijesztően csapódott vissza a nedves domboldalakról és a fákról. Egyetlen dolog volt csupán, amit még férjem hangjánál is jobban gyűlöltem. Az, ha nem hallottam. A mobilomon továbbra sem volt élerő, Ráadásul kezdett lemerülni. A sötétség meglepő gyorsasággal vette uralma alá a vidéket. Az ujjaimon és lábújaimon keresztül pedig a hideg lassan bekúszott egészen a csontjaim beleig. Egyetlen sor lábnyom vezetett vissza a kocsihoz, az is a sajátom volt. Ezen indultam visszafelé. Úgy tűnt, 360 fokot pördülhettünk, aztán még 180-at, mielőtt a hóbuckának csapottunk. A légzsákokat és a szélvédőt leszámítva nem igen sérült meg az autónk, de ekkor ez érdekelt a legkevésbé. A fákon és a hózáporon keresztül hirtelen észrevettem egy szikrányi fényt a szemközti domboldalon. Tudtam, ha egy ház volt az, akkor a közelben egy ösvénynek is kell lennie. Egyetlen pillantás a kanyargós, felfelé vezető útra meggyőzött arról, hogy leggyorsabban a mezőn átvágva, majd a dombra felkapaszkodva tudok eljutni addig a pontig. Talán Jacob is arrafelé indult segítségért. Táskámat a vállamra hajítva ereszkedtem le a sikos lejtőn. Akkor a lendülettel vágtam neki, hogy egy kerítés poznájába kellett kapaszkodnom, nehogy elcsusszak. Átmásztam a szöges drótkerítésen, majd pár lépéssel később megbotlottam valamiben, és elestem. A táskám tartalma szétterült a havon. Arcom is kezem vizes lett, szúró fájdalmat éreztem, ahogyan a szél belém mart. Tapogatózni kezdtem a pénztárcám, a telefonom és a kulcsaim után. A többit viszont ott hagytam. Felhúztam a kabátomon a cipzárt, ameddig csak lehetett, és átvágtam a mezőn. A hó a is behette magát, így a bokám, meg a lábszárom lett a hideg következő áldozata. Mit nem adtam volna most J.C. régi móditúrazokniáért, amivel annyit ugrattam őt? Mikor a domboldához értem, hirtelen szem elő veszítettem a fényt. Halott levelek és száraz ágak recsegtek és sziszegtek a hútakaró alatt. Kísértett sötétség yes sötétségfont körül hálójával, és szinte ölni tudtam volna egy elemlámpáért. Miért nem maradtam az úton? Ha nem lettek volna körülöttem a facsemeték, amelyekbe kapaszkodhattam, már rég feladtam volna az egészet. – Jacob! Egy hatalmas varjú telepedett a fejem feletti ágra, és károgásba kezdett, csak hogy elijeszzen. Túlságosan fáradt voltam ahhoz, hogy letörjek egy ágat, és hozzávágjam. Ahhoz meg fáztam, hogy hógójot gyúrjak, és azzal kergessem el. Amint megragadtam egy facsemetét, hogy folytassam az utam, ismét károgott egyet, aztán furcsán felröpent és imbolyogva, bukdácsolva, keresztül vitorlázott a hófehér mező felett. Végül pedig egy korhat fatörzsre huppant le. Ekkor látta meg egy autó fényszóróit, amint a kanyarhoz érve az utat pásztázták. Még csak lesem lassított annál a helynél, ahol mi kisodródtunk. Ha ott maradok, meg tudtam volna állítani. Mostanra talán már át is melegedtem volna. Hol van az emberférje, amikor igazán szüksége lenne rá? Bár nekem sosem imponált a hallgatag izomkolosszus vagy a macsó férfi típusa, most teljes mértékben megelégettem volna egy puskalóbáló, sörvedelő mókus vadásszal is. Feltéve, hogy ő bekap és felcipelezen a hegyen. A nyírkos levegő és a tetőhöz közeledve egyre sűrűbben megjelenő tüskebokrok teljesen kikezdték az arcomat. Éreztem a horzolásokat és könnyek szöktek a szemembe. Az orrom is folyni kezdett, az ajkam teljesen elzsibbadt és a hajam átnedvesedett a fákról lehulló hótól. Formásnak nem igazán nevezhető combiaim egyszerre éreztek izomlázat, és vacoktak a hidegtől. A dom tetején újból megpillantottam a távoli barátságos fényt. Dermet lábakkal a sárgás ragyogás bűvöletében gázoltam át a hófúváson. Arcom annyira átfagyott, hogy attól féltem megrepedne a bőröm, ha kiáltani próbálnék. Így csak lépegettem lassan előre. Átbotorkáltam a kerten a hátsó ablakon kiszűrődő világosság segített abban, hogy ne essek el. Egyedül egy hinta jelentett némi akadályt, aminek homlokkal. Egyedül egy hinta jelentett némi akadályt, aminek homlokkal nekimentem, meg valami ávány, amit aztán kikerültem. Végül nagy nehezen eljutottam a ház oldaláig, majd az ellapátolt, de azért jeges feljáróhoz is. A kocsi felhajtó felett égő lámpa segített megtalálnom az utat a verandához. Kétszintes, tágas és magas ház volt. Csupán az emeleten éget egyetlen villany. A legközelebbi ablakban egy fénylő ég a kivilágított karácsonyfa állt, ami beillett volna egy lakberendezési magazin decemberi számába. A hat táblából álló bejárati ajtó mélyvörös színben pompázott, és a kopogtató olyan alakú volt, mint egy eljegyzési gyűrű. Felett egy csodálatos, magyarból és fenyűágakból ágakból összevont koszorú függött. Ha nem fáztam volna ennyire, biztosan tovább is csodálom ezt a gyönyörűséget. Ehelyett kinyújtottam megdermed kezemet, hogy megemeljem a kopogtatót. A mozdulatra hirtelen meglebent a bejárati ajtó melletti ablakot takaró függöny. Egy apró kutya nyomta orrát szorosan az üveghez, és ugatni kezdett. Nehéz léptek-dübögtek végig a parketten, majd kinyílt az ajtó, és egy idős ember karolt át, hogy magába húzzon a jó meleg szobába. A férfi magas és jó kiállású volt, mint valami színész, akire folyton az elnök vagy a beosztotjaival rendszeresen üvöltöző rendőrfő parancsnok szerepét osztják. A nála lévő vastag állat egy gyors mozdulattal a vállamra dobta, és szorosan rám tekerte. Mindjárt megfagy, mondta, mielőtt becsukta az ajtót, és fél értre ereszkedett előttem. Hadd vegyem le ezeket a cipőket, aztán menjünk a kandallóhoz. Ezzel lehúzta mindkettőt, majd a csöpögő zoknimat is lehámozta a lábamról. Eközben én kopaszodó fejét figyeltem, ahogy szürke haja középen egy tökéletes óbetűt formázott. Mit csinált maga odakint? Baleset történt, magyaráztam vacogó fogakkal. És nem találom a férjem, nem jött ide véletlenül? Nem. Nem érkezett senki hozzánk a vihar közben. Miféle balesetük volt? Elmeséltem neki a történteket. A férfi feszülten figyelt, mi alatt felrakta a cipőmet és zoknimat a fűtőtestre. Nehézkesen állt fel, térdei kattogtak, közben pedig az arcmó lévő horzsolásokat vizsgálta. Gondolom elment segítségért, vagy erőt keresett, ahogy maga is mondta. Sóhajtott. Biztosan nagyon aggódhat magáért. Ha annyira aggódott, akkor miért hagyott magamra. Hajamról víz csöpögött a fényes parkettára, próbáltam a láptörlő környékén toporogni, hogy ne áztassam el az egész előszobát. A férfi tekintete kedvességet és megértést sugárzott. Ne aggódjon a hómiat, csak víz, nem igaz? Na jöjjön, menjünk végre a kandallóhoz, mindjárt felmelegszik. Értelem megcsúsztam a padlón, de a férfi megfogta a karomat és a nappaliba vezetett. Észrevettem, hogy kicsit csántítva jár. Odaértünk egy kipárnázott bőrfotelhez, amit a tűz felé fordított. Három hatalmas farőnk égett és pattugott a kandallóban. Illatuk és melegük olyan vendégszeretettel ölelt körül, mint a gyapjús áll a vállamon. Vendéglátom leültetett, egy zsámolt húzott a lábam alá, majd az egyik kanapéról lekapta a takarót és a lábam köré tekerte. Rögtön jövök, csak hozok valamit, ami belülről is felmelegíti, mondta, és helyét értelen a kiskutya. Egy parányi, jorksérterier foglalta el. Megszaglázta a cipőmet és az oknimat, majd felcsapott füllel és fürkésző szemmel bámolt rám, mintha értené a fájdalmamat. Hé, kutyus! Nyújtottam felé a kezem. Először kicsit félénk volt, elhúzódott tőlem. Megnyalta az orrát, ásított, aztán kíváncsian közelebb merészkedett, kinyújtott kezemhez. Megszagolta, majd visszaült a helyére, tovább bámolva a lelkemet, a bennem lévő fájdalmat és hidegséget. Valami volt ebben a kis kutyában, amitől majdnem sírva fakadtam. Valami, amit nem értettem, nem érthettem. Jacob szerint a kutyák túl sok problémát okoznak, túlságosan rendetlenek. Ki nem állhatta a kutyaszört a bútorokon, meg a kaparásuk nyomát a padlón és az ajtókon. Látom megismerkedett rúval, mondta a férfi, amikor egy törölközővel a kezében visszatért. Jól átdörzsöltem a hajam, a biztonság kedvéért viszont a vállamon hagytam a törölközőt. Egy pár meleg, kötött gyapjúzoknit is hozott, amit felhúztam a lábamra. Nagyszerű kis fickó, mosolyogtam. Micsoda szín és csillogó szőr, és hozzá milyen szerethető jellem. Vendéglátom megütögette a pokrócomat, mire a kiskutya egyből az ölembe telepedett. Tömzsi farkát vadócsóváva henteregni kezdett, mintha már ezer éve a legjobb barátságban lennénk. Felnevettem, amikor megéreztem, hogy egy ilyen ártatlan és tiszta kislény mennyire tud örülni, pusztán annak, hogy az ölemben ülhet. Megnyalogatta a kezemet, aztán parányi gombot uporodott össze, és a tűz felé fordulva megnyugodott. Ne haragudjon, használhatnám a telefonját, hogy beszéljek a gyerekeimmel? kérdeztem. Erre elszomorodott a tekintete. Felemelte az asztal végén lévő telefont, és a füléhez tette. Egész délután nem volt vonal. Biztosan megfagyott a vezeték valahol. Térerő pedig sajnos szinte egyáltalán nincsen ilyen magasságban. És a számítógépe? Talán tudnék küldeni, sajnálom, hölgyem, mondta Félig mosolyogva. Nincs internetünk. Már nagyon régen elhatároztuk, hogy nem terheljük vele a családi költségvetést, de most azonnal elindulok a férje keresésére jacob hívják, én pedig Márli Ebenezer vagyok. Nagyon köszönöm, hogy ismeretlenül is befogadott a házába. A teáskan a kezdett a konyhában. Mindjárt visszajövök, mondta. Amíg a kiskutyát simogattam, körbenéztem a szobában. Az alattam lévő bőrfotelen kívül két kanapé és egy dívány volt a kandalló felé fordítva. A kandalló párkányára egy egyszerű koszorút, alá pedig egy keresztet tartalmazó üveggömböt helyeztek. A falakat könyves polcok borították. Már már késztetést éreztem arra, hogy a több száz kötetes gyűjteménynek legalább a címeit végigböngészen. De túlságosan nehéz lett volna otthagyni, a jó melegbőr fotelt, meg rút. Különböző párokról készült fényképeket vettem még észre, amint egymást ölelve mosolyogtak bele a kamerába. Legtöbbjük a kandalló előtt készült, vagy a kertben, a rácsos ablak mellett. Egy kis asztalon egy szádgyártya. Egy könyv és egy biblia pihent. A kandallón kormos tüzelőeszközök sorakoztak. Piszkavas, lapát, fogó és söprű. Mellettük egy hosszú nyelű edényre lettem figyelmes, benne pedig két kisebb, hasonlóan hosszú nyelű társára. Aranyból voltak, és úgy tűnt, nem túl gyakran használják őket. A tűz pattant egyet, mire ú felkapta a fejét, aztán újra megnyugodott. A védőüveg nem engedte át a szétröppenő parazsat. A kiúró ablak fölke előtt terebélyesedő hólepte fa igen jól mutatott, de mégis volt valami furcsa ebben a szobában, amit nem tudtam megfogalmazni. Aztán hirtelen rádöbbentem, hogy nem az a különös, ami itt van, hanem ami nincs. Tévé. Nyoma sem volt. Oda tettem egy kis csilis babot, mondta a férfi, amint visszatért. Pár perc múlva készen van. Kezdetnek ez is megteszi. Nyújtott felém kisé remegő kézzel egy nagy csészét. A féteres a címkéje a csésze oldalán himbálózott, és meglepetten ismertem fel benne kedvenc teám megszokott színeit. Gyömbéres citrom, pár mézzel, jegyezte meg. Épp ahogy szeretem, köszönöm. Az átforrósodott pohár meleget árasztott egész testembe. Rú pedig boldogan szimatolta meg a csésze aljat, amit a fotel karfájára tettem. Mik azok az edények? Kíváncsiskodtam. A férfi megállt egy pillanatra, valószínűleg a megfelelő szavakat kereste. Családi örökség. Mesélek majd róluk, ha visszajöttem. Először hadd melegítse föl az a kis forrótea, aztán hozom a csilisbabot, de csak miután megtaláltam a férjét. Nagyon kedves öntől, köszönöm. Rámosolygottam, amíg magára kapta a kabátját és a sapkáját. Aztán elviharzott a garázs felé. A tea illata ezerféle emléket csalt elő belőlem. Olyan pillanatokat, amelyekre most nem szívesen gondoltam. A Jékobával való veszekedésekre, az én kitöréseimre és vitáimra, és egy olyan férfi makacs hallgatására, akinek már régen elfogyott az irántam táplált szeretete. Utáltam, hogy ezek az események mind ehhez a teához kötődtek. De néha képtelenek vagyunk a dolgokat tudatosan kontrollálni agyamban végigpörgettem az összes lehetséges forgatókönyvet, hogy mi is történhetett a baleset után. Talán Jacob fogta magát, és elment egyedül segítséget hozni. De mi van akkor, ha valaki figyelmetlenül vezetett, és véletlenül elütötte, amíg ő az úton botorkált? Az is lehet, hogy a teherautós el magával. Valami megnyikordult odafenn, és a rúteste hirtelen megfeszült. Fülét hátracsapta. Egy szempillantás alatt kiugrott az ölemből, és apró lábaival már kapaszkodott fel a lépcsőn. Csupán körmeik kopogtak halkan a parkettán, ahogy eltűnt az emeleten. Az idős férfi visszatért. Kabátját és sapkáját a fogasa rakasztotta. Megtaláltam a kocsiját, de Jacobnak semmi nyoma. Megkérdeztem a szomszédokat is. Veszélyes ilyenkor az utakon járni, majdnem én is beragadtam, pedig összkerék meghajtású az autóm. Felemelte a telefont, de még mindig nem volt vonal. Talán valaki kocsival levitte a völgybe. Minden esetre hagytam egy az anyósülésen, amint leírtam, hogy maga merre található. A vészvillogót is bekapcsoltam, bár az akkumulátor már nagyon a végét járta. Igazából más nem is tehetünk, ugye? Kérdeztem. Imádkozhatunk. Válaszolta. Bólintottam. Hát igen, gondolom, egyedül ez maradt. Az idős úr kiment a konyhába, és egy nagy tál meg csilisbabbal meg kukoricakenyére tért vissza, ami olyan puha volt, hogy szinte elolvadt a számban. Egy másik tállal elindult a lépcső felé. Rú már farcsóváva várta odafönn, és olyan táncot járt, mintha igazi cirkuszik utya lett volna. Mire a férfi visszatért, addigra én is befejeztem a vacsorám. Felajánlotta, hogy hoz még egy adagot, de már tele voltam. Oda húzott egy széket, és leült mellém, miközben a saját forró tányérjával melengette a kezét. Ki lakik még itt? kérdeztem. Tessék, azt a szót használta, hogy hozzánk, amikor betoppantam, hogy nem érkezett senki hozzánk, és valami zajt is hallottam, amíg maga kint volt. Rajtam is a feleségemen kívül nincs más a házban. Ő most odafönt pihen. Valami baja van? Semmi különös. Csak az idő és az élet. Szomorúan elhallgatott egy pillanatra. És maguk? Mi voltak erre felé? Elmondtam neki, hogy éppen egy ügyvédhez igyekeztünk aláírni a vállási papírokat. Nem volt kedvem mellé beszélni, hagytam a gondolataiba mélyedni, és arra vártam, hogy majd elnézést kér, amiért így beleavatkozott a magánügyeimbe. A férfi viszont egyáltalán nem úgy nézett ki, mint aki megdöbbent. Már régóta tervezték? kérdezte végül. Kicsit beszéltem még magunkról, a kelleténél talán valamivel többet is, de egyszerűen kibuktak belőlem a szavak. Ő pedig nem szólt közbe. Jó hosszú ideje, házasok. Mi a valódiok? Jacob bántalmazta őnt valamilyen módon? Nem, szó sincs bántalmazásról. Viszont kezdett egy másik nővel. Nem hiszem, legfeljebb a munkájával. Házassági tanácsadást próbáltak? Bólintottam. Jó párszor, meg pszichológusnál is voltunk, sőt, egy házas hétvégére is elmentünk pár évvel ezelőtt. Az asztal felé nyolt. És próbálták már a szakirodalmat? Na, lenne néhány megjegyzésem a könyvekhez, amiket olvastam? Ott sorakoztak az éjjeli szekrényemen. Vezetés közben azokat hallgattam cd-n. Nem akarok látni többet. Mindent kipróbáltam. Még egy műsorba is betelefonáltam, hogy tanácsot kérjek. Semmi sem segített. Egyszerűen nem illünk egymáshoz. De valaha régen még illettek, hát valamikor az elején. Kezdetben nem túl nehéz szeretni a másikat, de ahogy teltek az évek és jöttek a gyerekek, egyre távolabb kerültünk egymástól. A férjem teljesen a munkájának és a hobbijának kezdett élni, az én szívem pedig a gyerekek felé fordult. És most itt vannak húsz év után, mint két idegen. Pontosan. Meséljen a gyerekeikről, hány évesek. Amíg a férfi a kukoricakenyerét a tába mártogatta, én elmeséltem neki mindent. Egészen odáig, hogy mit mondott David, amikor a fürdőszoba hideg kövén nőve a csempe mintázatát tanulmányozta. Úgy nevettem vele is rázta a fejét, mintha csak a saját unokájáról lett volna szó. Mondott valamit egy lelkészről, jegyezte meg, miután az utolsó falattal is végzett, és letette tányérját az asztalkára. Hogy van lelkileg? Felnevettem, bár semmi vicces nem volt abban, amit kérdezett, a bámoltam. Valószínűleg tévedek, de valamiért azt érzem, nincs már jogom Istennel beszélni. Ezt meg honnan veszi? Mert tudom, hogy a vállás bűn, így neveltek. És ha egyszer rossz pontot szerzel a minden hatónál, ő többé nem hallgatja meg az imáidat. Igaza van abban, hogy Isten gyűlöli a válást, de ez nem jelenti azt, hogy többé nem beszélhet vele ő a megbocsátás istene. A válást pedig a szeretett teremtményeknek okozott sok szenvedés és szívfájdalom miatt utálja. Úgy beszél, mint egy lelkész. Ámosodott. Bizonyos értelemben az is vagyok. A mezőn keresztül jött, nem igaz? Nem látta a jelet a bejáratnál? Milyen jelet? Három méternél távolabbra nem láttam magam előtt. Évekkel ezelőtt ez a hely ravatalozóként funkcionált, nem volt nagy forgalma, így végül eladták. Pihenőházzán alakítottuk át a házassági válsággal küzdők számára. Olyanoknak, akik már feladták, vagy egyszerűen meg akarják újítani szeretett kapcsolatukat. A polcokon sorakozó képekre mutatott. Néhány diplomásunk. Muszáj volt felnevetnem. Azt hiszem, ez maga a megtestesült irónia. Hol találok menedéket a vihar elől... Egy házassági válságkezelőközpontban, ami régen a ravatalozó volt. Biztosan nem véletlen, hogy éppen ide vetődött. Szavai mögött bizonyosság csengett. És maga mentette meg ezt a sok-sok házasságot? Nem, nem én. És sajnos nem mindegyiket sikerült megmenteni. A döntéseket mindenki maga hozza meg. Nem vagyunk képesek irányítani másokat, de ott lehetünk mellettük, amikor válaszút előtt állnak. Nagyon sok házasság, az önéhez hasonlóan, a szakadék szélén volt már, amikor idejöttek. Nekem úgy tűnik, mintha odafentről kértek volna magának egy rendkívüli időpontot itt nálunk. Vagy a kamion volt Isten büntetése azért, amire éppen készültünk. Én talán észhez térítésnek hívnám. Sosincs késő ahhoz, hogy tegyen valamit a házasságuk megmentése érdekében. Erre megráztam a fejem. Már döntöttünk, nincs több remény. Összekulcsolt a ráncos kezét, és a szobában lévő képek felé sandított. Ezt már elég sokszor hallottam a múltban. Most szeretnék javasolni valamit magának és a férjének. Miért nem kapaszkodnak bele mindketten abban a reménységbe, amellyel én tudok szolgálni az önök számára? Most egy olyan emberről beszélünk, akiről azt sem tudjuk, hol van. Egy olyan emberről, aki talán épp úgy nem szeretné aláírni azokat a papírokat, mint maga. Hogy mondhat ilyet? Nem is ismeri őt, ami azt életi engem sem. Lebígyeztette az ajkát. Tapasztalatból beszélek. A legtöbb ember nem akarja csak úgy elhajítani a házasságát. Ön szerint van valami logika abban, hogy valaki húsz évi közös munka után egy zsák pénzt költ ügyvédekre azért, hogy megszabaduljon a másiktól? Látja, ebben igaza van. Az ügyvéd, akit Jacob talált, olcsón dolgozik. A férjem csupán azért maradna velem, hogy pénzt spóroljon meg nem pedig szeretetből. Tehát a válást választja annak ellenére, hogy tudja, nem ez a helyes megoldás. Nem lát másik kiutat. Nagyon szerettem volna másra terelni a témát, de nem sikerült. Az idős férfi, mintha belém látott volna. Kérdései felerősítették bennem a visszafojtott fájdalmat, és még inkább úgy éreztem, igazából a férjem árult el azzal, hogy nem volt képes látni engem. Észre sem vette, mi mindent tettem azért, hogy működjön a közös életünk. Természetesen Jacob is azt gondolta, hogy én nem vettem ki már egy ideje a részem a kettőn kapcsolatából. Hogy feladtam és kiszálltam. Hogy a gondolatai már máshol járnak, még szeretkezés közben is. Ebben éppenséggel igaza volt. Tudom, hogy engem nem tesz boldoggá ez a mostani állapot, mondtam. Őt sem. És a házasság nem azért van, hogy mindkét felet boldoggá tegye? Nem azért, hogy egymást szeressük és kiegészítsük? Nincs megírva valahol a Bibliában, hogy Isten szeretni, ha boldogok lennénk? A férfi megvakarta borostás állát. Egy olyan versről tudok, amelyben az áll. Jézus azért jött, hogy életet adjon, és bőségben éljünk. De Isten nem azért van, hogy magát vagy engem boldoggá tegyen. Isten leghűségesebb szolgái, akikkel eddig életemben találkoztam, sokszor igen nyomorúságos élethelyzetben voltak. Talán jó is, hogy nem lelkész. Ha ilyenekről prédikálna, biztos, hogy nem sokan tolonganának a templomban, sőt, a perse is üres maradna. Egy mosoly futott át az arcán. Ez igaz, de nem véletlenül mondtam, hogy az élethelyzetük volt nyomorúságos. Ők maguk a körülményeiktől függetlenül elégedettek voltak. Meglátták, hogy a nehézségek ellenére Isten dolgozik bennük és a rajtuk keresztül. Hát nem hiszem, hogy Isten bármilyen munkát is végez belünk kapcsolatban. Már réges-régen kiszállt a házasságunkból, én pedig követem őt. Biztos abban, hogy elhagyta magukat? Miért? Maga szerint végig velünk volt? Talán közelebb is volt, mint gondolná. Már az a tény, hogy magát idehozta, azt sugallja, hogy igenis van remény. Nem tudom, hogyan fogalmazhatnám meg ennél is világosabban. Vége van. A férje már kis is választotta az albérletét. Én tartom meg a házat és a kocsit, a gyerekek felett pedig közös gyámságunk lesz. Éppen ma húsz éve, hogy ez a történet elkezdődött, és most fog befejeződni. A férfi fáradt szemében hirtelen tűzgyulladt. Ma este van a házassági évfordulójuk? Igen. Hóviharral ünnepeltük. Azt gondoltuk, nincs a romantikusabb, mint egy esküvő szenteste. Hogy juthatott ilyesmi az eszünkbe? A gyerekek születése óta nem tudtuk rendesen megtartani a házassági évfordulónkat. Nem, mintha most ünnepelni volna kedvünk. Vendéglátom felállt és elindult a kandalló felé. Érdekes. Húsz évvel ezelőtt egy kulcsfontosságú esemény történt magával. Valami, ami teljes mértékben megváltoztatta az addigi életét. Húsz évvel később, pontosan, ugyanazon a napon, egy újabb életbe vágóan fontos döntést készül meghozni. Ugyanolyan nap, mint a többi. Én nem lennék ebben annyira biztos. A dátumok igenis számítanak. És egy mindent elsöprő hóvihar is jelenthet valamit. Erő rejlik benne. Ezt már nem tudom követni. Mire gondol? Biztos látott már műhavat a filmekben. Könnyen meg lehet különböztetni az igazitól. A pályhelyek csak röpködnek ide-oda, de nem tapadnak meg. Az igazi hó viszont igen. És ez az, amire a világ vágyakozik. Valamire ami összetapad és megmarad. Nem olyasmire, amivel kedvére játszadozik a szél. Az idős férfi a tűz mellett tölt, és tekintetét a ropogó hasábokon nyugtatta. A lángok a visszatükröződött az aranyedények fényes belsejében, majd árnyat vetett a környező falakra. Próbáltam kizökkenteni a hóval kapcsolatos filozófiai elmélkedésből, és az edényeket kezdtem nézegetni. Jó régiek lehetnek, Bólintott. Így van. Mire használják őket? Kukoricát pattugtatni? Szeme újra lángra lobbant. Ha hiszi, hanem, ezek az eszközök a reményvesztetteken segítenek. Felbomlani látszó házasságokat mentenek meg. És persze olyan párokat, akik a múlt és a jelen hálójába gabajodva próbálnak szabadulni. Csak nem ezekkel az edényekkel verik egymást fejbe az elkeseredett házastársak. Jaj, dehogy nevetett velem. Rú abban a pillanatban szaladt le a lépcsőn, majd felugrott és kényelmesen befészkelte magát gazdája ülébe. Hogyan képes néhány aranyedény megmenteni egy házasságot? Pontosan három edényről van szó. Megmutathatom, hogyan képesek segíteni, de először kérnem kell magától valamit. Igen? És mit? Akarnia kell. Mit kell akarnom? Előrehajolt könyökével a térdére támaszkodott, a szinte átszegezett. Reménykedni, változni. Ezek az edények egy új világot tárnak majd fel maga előtt. Nem kényszeríthetem arra, hogy beléjük nézzen. De ha egyszer megteszi, akkor valahogyan reagálnia kell rájuk. Egyszerűen nem tehet mást. Nos, ez furcsán hangzik. Biccentett. Elhiszem, és nem csodálkoznék, ha ezek után semmit sem szeretne látni. De ha másképp döntene, akkor először valamit meg kell ígérnie. Micsodád? Hinnie kell a házasságokban, hogy van még esélyük egy közös jövőre. Ne ezt nem tudom megtenni, rázta meg a fejem. Biztos, hogy erre nem vagyok képes azok után, amiken keresztül mentünk. Megvakargatta a kiskutya hátát. Megértem. De hadd tegyek fel még egy kérdést. Azt már tudom, hogy a férjének nincs más nő az életében de azt még nem, hogy önnek esetleg van-e kapcsolata egy másik férfival. Az összes vér az arcomba szökött, és felháborodva feleltem. Már ne haragudjon, de ő most vádolni próbál valamivel? Milyen a szememben nézett? Hogy meri egyáltalán feltételezni rólam, hogy egy másik férfival van viszonyom, amikor nem is ismer? Óvatosan a kandalló mellítette a kutyát, majd felelt. Igaza van. Nincs jogom beleavatkozni az életébe. Megyek, és előkészítem a hátsó hálószobát. Nem maradhatok itt. Ledobtam a takarót, és már tapra is ugrottam. Muszáj hazajutnom a gyerekekhez. Higgyen nekem, ma éjszaka túlságosan veszélyes lenne neki vágni a hegynek. Az utak szinte teljesen járhatatlanok. Amint visszajön a telefonvonal, felhívhatja a családját. És mi van a szomszédokkal? Hát, ha náluk működik a telefon. Amíg odakint voltam, benéztem hozzájuk, de náluk sem volt vonal. Biztos eltart még egy ideig, amíg még be sem fejezte a mondatot, amikor pislogtak egyet a lámpák, majd hirtelen korom sötét lett. Rú felnyűszített és felugrott a kandalló mellől. Odakintről beszivárgott még valami halvány, fény. Máskülönben az egész ház sötétségbe burkolózott. A férfi egy pillanatra eltűnt a konyhában, majd egy elemlámpával tért vissza, amit oda nyújtott nekem. Tarcsa magánál, van több is. Fel vagyok készülve az ilyen helyzetekre. Elég különös, préseltem ki magamból. Ne izguljon, gyakran előfordul az ilyesmi erre felé. Nem, nem arra értettem. A nászótunkon is áramszünet volt. Nem, mintha különösebben érdekelt volna minket, de egész éjszaka sötétben voltunk. A férfi nem szólt semmit. Már már látszotta, hogy katunknak agyában a fogaskerekek. Meg kell néznem, hogy van a feleségem. Szólalt meg végül. Aztán begyújtok a maga szobájában is. Elég meleg lesz ott áram nélkül is. Harmadik verszak, az első választás. A földszinti vendégszoba a konyha után, a ház túlsó végében foglalt helyet. Az előszoba másik oldalán a kamrával át ellenben nyílt. Az egyik falnál, egy téglából épített kandalló állt. A másiknál könyves polcok terpeszkedtek. A szoba vitathatatlan ékességét azonban egy hinos átjelentette, melynek függönyei a négy tartószlophoz voltak kötve. Mintha az egészet egy kori regényből másolták volna ki. A helyiség alapjában véve barátságos hangulatot árasztott, én mégis azon tanakodtam, ez lehetette az a hely, Ahová a régi tulajdonosok a koporsókat helyezték. A férfi olvasott a tekintetemből. A ház teljes berendezése adományból van. Ezt az ágyat egy tehetős család ajándékozta nekünk. Nagy szülői örökség volt. Kedves tőlük. Így akarták kifejezni hálájukat azért, ami itt létük alatt történt velük. Valahogy szerették volna megköszönni. Egy adag újságot csúsztatott a kandallóban pihenő fahasábok alá és meggyújtotta őket. Néhány méterre egy egész halonfa várakozott a sorára. Vendéglátom megengedte, hogy annyit tegyek a tűzre az éjszak alatt, amennyit csak szeretnék. A konyha nyitva áll ön előtt. Ha bármire szüksége van, nyugodtan szolgálja ki magát. És van egy csengő is az asztalon. Csengessen vele, és jövök. Talán nem rögtön, de olyan gyorsan, amennyire csak tudok. Egész éjszaka figyelni fogom az időjárást, és szólok, ha bármi jelét látnám a férjének. Felemeltem a telefonkagylót, de az idegesítő búgáson kívül más nem hallatszott. Rú, besomfordált, és okos kis fejét felén fordította. Úgy látom, valaki így szeretne maradni magával. Van egy kis finomság a kamrában, az előszobán túl. Néhány kutyakex egész est is programot jelent neki. Azt is nagyon szereti, ha összekuporodhat a vendégek lába előtt. Az jó. Válaszoltam, majd felnyaláboltam a kiskutyát, és az ágyra tettem. Rú rám nézett, és kedvesen megnyalta a kezem. Amikor a férfi távozni készült, a kutya is lehuppant az ágyról, és követte őt. Várjon, még nem is kérdeztem meg a nevét. kiáltottam utána. A férfi visszafordult az ajtóból. Hangja... Úgy ropogott, mint a tűz. A feleségem Jay-nek hív. Megkerestem a kamrát, és találtam egy doboz kutyakekszet. Ahogy kinyitottam, már hallottam is, hogy Rú apró lábacskája közelben toporognak. A kexet az ágyra tettem. Rú pedig addig vinnyogott, hogy végül őt is felemeltem. Aztán visszamentem a nappaliba, és láttam, amint Jay egy tálcával indul fel az emeletre. Amikor a lépcső tetejére ért, megállt a korlátnál, és lenézett rám. Vagyis nem igazán rám nézett, hanem szinte keresztül nézett rajtam. Szüksége van még valamire? Könybe a szemem, és éreztem, ahogy valami megremek bennem. Mi lenne, ha adnék még egy esélyt? Mi lenne, ha meg tudnék nyílni annyira, hogy észrevegyem? Van még remény. Elég lenne ennyi? Maradjon ott, ahol van, mondta. Mindjárt visszajövök. J felemelte a három edényt a kandallom mellől, és elrendezte őket a tűzzel szemben. A hó Isten különleges eszköze arra, hogy megtisztítsa a tájat. A hótakarót nézve minden újnak tűnik. De amikor elolvad, ismét előbukkan mindaz, ami alatta volt, amit addig rejtegetett az igazság. Az óvadó hó szépen lassan felfedi a titkokat. Minden hópehely olyan, mint egy meghozott döntés. Ezek a hópelyhek idővel egymásra rakódnak. Érti, miről beszélek? Ha jól értelmezem a metaforáit, akkor igen. A tűz fényében olyannak látszott az arca, mint egy vihar utáni tüzes nap lemente. Az élete során meghozott döntéseinek következményei vannak. Szívét vagy a férje felé húzzák, vagy eltávolítják tőle. Olyan nincs, hogy csak párhuzamosan futunk. Próbált már szabad kézzel egyenes vonalat húzni? Mindig van egy kis pontatlanság benne, mert egyikünk sem tökéletes. Úgy tűnhet, mintha párhuzamosan futnának, miközben széttartóak, vagy éppen egymás felé közelednek az egyeneseik. Hogyan működnek, mármint ezek az edények? Jay felemelt az üres csészét a széken mellől, és kivette belőle a teafiltert. Gyűjtsön ebbe egy kis havat, kintről a kezével és jó nyomkodja meg. Tegyen bele annyit, amennyi csak belefér. Át is érhet a peremén. Aztán hozza ide. Belebújtam a cipőmbe, ami most már jó meleg, és majdnem száraz volt, és elindultam kifelé. A szél sűvített, lucskos hó borította a ház oldalát. Valami megmozdult a sötétben. – Jacob? – Semmi válasz. Nem kellett messzire mennem a hóért. Ahogy sietve tömtem bele a havat a csészébe, Hirtelen őrültségnek tűnt az egész. Ez a fickó biztosan elmeháborodott. Talán az emeleten tartózkodó másik személy szintén egy gyanútlan utazó, akit megkütőzve tart egy szekrényben. Vagy lehet, hogy Jacob az. Egyáltalán miért is bíztam meg ebben az öreg emberben? Miért hagytam, hogy kedves szavai így behálózzanak, és elhiggyem, hogy lehet még remény? Besiettem, lerúgtam a cipőmet, és a kandallóhoz tettem. Azzal a gondolattal nyugtattam magam, hogy a sorozadjékosok nem aranyos kiskutyákat, hanem vérszomjas korcsokat tartanak. Jól van, nyugtázta a Jay. Most fogja az edényt, tegye bele a havat, és tartsa a tűz fölé. Olyan pillantást vetettem rá, amit rendszerint csak a férjemnek tartogattam, vagy a gyerekeimnek, amikor összetörtek egy kristálypoharat. Tehát most felolvastam ezt a havat, és megváltozik az életem, úgy mosolygott, mintha hallott volna már ehhez hasonló kijelentéseket, és egyszerűen oda nyújtott nekem egy fakanalat. Tartsa az edényt a tűz fölé, és kavargassa az óvadó havat. Csak próbálja ki. Ugye nem kell Dorotihoz hasonlóan összeütnem a cipőm sarkát, és azt kántálnom, hogy mindenütt jó, de legjobb otthon. Szarkalábakra lettem figyelmes a szemes sarkában, májfoltokra a kezén, egy minden tudó pillantásra. A tűz fölé tartottam az edényt, és a hó, a szélétől kezdve, majd egyre beljebb haladva, kezdett lassan, fehérből átlátszóvá válni. Életre kelt, mint egy jéghegy a dühöngő óceánon. Megkavartam, mire egy halvány dallam biszhangja röppent fel belőle. Régi idők dalainak egy velege, ami olyan finoman ütötte meg a fülemet, mintha galambszárnyak rebentek volna el mellettem. Den fogálberg megtartott és megtört ígéretek című dalán kívül felismertem más olyan dallamot is, amelyet akkor játszottak, amikor még csak együtt jártunk Zsékobbal. Némelyek azóta feledésbe merültek, de voltak közöttük újra felfedezett számok is. A szerelem rejtéje felbolygatta a szívemet. Hirtelen gőz szállt föl, mint valami füstölőből, és gomolyogni kezdett a kandallóban. Majd a kémény nyílása alá sűrősödött be. Én pedig szédőni kezdtem. A talaj kicsúszott a lábam alól. Nem zuhantam el, és transzva se estem. Az egész történés egyszerűen betakart, mint egy nagy kabát, és teljes lényemmel részese lettem az élménynek. Visszafordíthatatlanul. Képek a múltból, nevető gyermekarcok, kiragadott és időbe fagyasztott pillanatok suhantak el körülöttem, akár a hó, aztán egyszer csak életre keltek. Zene, hangok és színek vettek körül, mint életem hatalmas patchwork takarója. A gyerekkori kutyánk, Kagylónyaklánc, amit egy kilencedikes iskolai ünnepségen viseltem. Kiborított vajas popkorna a mozipadlóján. A legjobb barátnőmmel máffint majszolunk az éjszaka közepén, csak isfoltos fogakkal a kamerába vigyorgunk. Végig bőgöm az Aranytó című filmet. Fűsiketítő koncert tengernyi emberrel egy színpad közelében. Hát ott van. Suttogtam. Inkább a döbbent felismerés önkéntelen megnyilvánulása volt ez, mint valódi mondat. Ott állt a férjen fiatalként, dús és sötét hajjal. A kopaszodásnak semmi jelét nem láttam rajta. barnított életerős férfinak tűnt. Azzal a mosolyol az arcán, amitől majd megszakad a szívem. Az évek során ez a mosoly kifakolt. Ellenállhatatlansága lassan megkopott. Nem is emlékszem legutoljára, mikor mozgatott meg bennem bármit is a látványa. Ahogy őt nézem, megfogalmazódott bennem, hogy talán mindannyiunkban van egy belső vágyódás, valamely már átélt hely és életszakasz után, amikor a jövő még úgy terült el előttünk, mint az élet mélysége felé hivogató zöld legerő. Sokszor elérhetetlen szenvedély formájában tör fel bennünk a vágy, hogy újraéhessünk bizonyos helyzeteket, és én most mégis itt álltam annak a férfinak a tekintetében fürödve, akinek fiatal lányként odaszántam egész lényevet. – Márli! kiáltott felém az udvarról. Mielőtt azonban válaszolni tudtam volna, sokkal fiatalabb másom a karjaiba vetette magát. Csak figyelten fiatal korú önmagam. A vékony szombokat, a csípőm szélességét, vagyis inkább azt, hogy nem volt szélessége, és a szoros ölelést. A különbség döbbenetes volt. Nem az akkor és mostani énem közötti fizikai változás, bár nem tagadom, akkor kevesebb súlyfelesleg volt rajtam, hanem az, ahogy hagytam, hogy Zsíkov átöleljen, és a lelkem legmélyére lásson. Minden fenntartás nélkül. Szabadon emeltem ülelésre akarom. Ő is ugyanígy viszonyult hozzám. Semmit nem tagadott meg magából, és arca tökéletes elégedettséget tükrözött. Hiányoztál, mondta, felkapott és megpörgetett a napfényben. De hát együtt reggeliztünk, kacagtam. Így van, milyen régen is volt már. Összeszorult a gyomrom, amíg a jelenetet néztem. Nem tudtam eldönteni, hogy ezt a reakciót a két szerelemittas főiskolás szemvedélye váltotta ki belőlem, vagy inkább a szomorú felismerés, hogy mivé lett ez az érzés. Amikor visszafordultam, hirtelen ködös pára hálózott be. De én előre törtem benne, régi életünk nyomai után kutatva. Láttam kettőnket, ahogy egy hold nélküli éjszakán egy ismerős tópartján sétálunk. Egy padra telepettünk le a semmi közepén. Több fénykép is készült erről a helyről. Az éppen soron következő házassági évfordulónkon, az éppen soron következő gyerekekkel. Bár az utóbbi öt évben már teljesen elhanyagoltuk ezt a szokást. Vízesésként zúduló emlékek formájában törtek a felszínre Zsékob szavai. A papírcetlire írt szöveg nehogy belesüljön. A kezem a szám előtt, ahogy remegek, szívből jövő vallomása hallatán. Szerettem volna felkiáltani. vigyázott, Meg akartam állítani az éppen bekövetkező eseményeket. A gyűrű átadását féltértre ereszkedve, a boldogság könnyeit és egy újabb hosszú ölelést, amely olyan szenvedélyes csókba torkolt, hogy inkább elfordítottam a fejem. Amikor ismét odanéztem néztem, a túárnyai helyett szelíd gyertyalángok fénye pislákolt a kis templomban, ahol házasságot kötöttünk. A ruha, a sejem érintése, a fiatalos alakok a smoking és a muszlin alatt, a lelki pásztor buzdító szavai, hogy egymást mindhalálig szeressük. Jacob előre megírta a saját fogadalmát. Mély, zengő hangja, az időn túl is érzelemtől fűtve szólalt meg. Szerelmed rabulejtette a szívem. Amíg csak dobog, fogadom, hogy semmi sem állhat szerelmünk útjába az előttünk álló közös évek alatt. Csak a halál hideg ölelése választhat -e el minket egymástól. Behunytam a szemem. Tulajdonképpen mind halálig szerettünk. Sajnálatos módon a szerelem volt az, ami meghalt közöttünk. Amikor kinyitottam a szemem, első házassági évfordulónkat láttam. Barátaink jóvoltából egy hétvégét tölthettünk a hegyi házikójukban, egy elhagyatott, hóborított a helyen, ahol ott kellett hagynunk a kocsit a másfél kilométeres bekötő út előtt, és gyalog kellett felkapatnunk a házig. Oda benne semmi rendkívüli nem volt, leszámítva telepakolt hűtőszekrényt, néhány ősrégi filmet és persze egymás társaságát. Különös módon ez egyáltalán nem zavart. Akkoriban még mindig tartott a szerelem, és egymás teste elég örömforrás volt mindkettünk számára. Egyszer a szerelem áradatában véletlenül levertem valamit az ágy feletti polcról, mintha csak egy rendőrségi kordonon kukucskáltunk volna át. Úgy pillantottunk le tátott szájjal az ágyfejénél a földön szétlocsant antik üveg gömbre. Ezt meg hogy fogjuk megmondani nekik? kérdeztem. Jacob csak nevetett. Én is kuncogni kezdtem. Arra gondolva, hogyan fogom majd kimagyarázni magam. Utána már is egymás karjaiban voltunk, egyre mélyebbre merőve a tengerében, amit Isten teremtett számunkra. A következő jelenet már a szerelmünk gyümölcsét mutatta. Első szülött gyermekünk, bekka érkezését. Szívem kimondhatatlanul ugrált és vadul zakatolt. Jó néhány gorombaságot vágtam a férjem fejéhez, a vajúdás alatt. Ő csak mosolygott és fogta a kezem, mi alatt végig szenvedtem hosszú órákat. Soha nem gondoltam komolyan azokat a dolgokat. A férjem pedig kérés nélkül megbocsátott. Ahogy csendesen néztem, az emlék kellemetlen belső konfliktust támasztott bennem. Nem akartam semmiféle vonzalmat érezni Jacob iránt, de ez lehetetlennek tűnt. Figyeltem a férjem, Ahogyan rácsodálkozik a parányi ujjacskákra és lábujjakra, majd hallottam elsőszülött lányom cukbogását. Csak úgy szívtam magamba az újszülöttek csodáját. Ez a kislányom olyan tökéletes, mondta Jacob. Oda nyújtotta az egyik ujját, a baba pedig szoptatás közben megszorította azt. Csodálatos. Suttogtam. Két embert láttam, közös gyermekük felett törködve. Akkor valóban egység volt közöttünk. Jacob nem kis ámulatomra, még a pelenkázásban is segített. És egyszer sem méltatlankodott a rendezkedési mániáim miatt, vagy azért, mert ide-oda tologattam a bútorokat. Pedig háromszor költem vissza, majd végül kicseréltettem a kiságyat, mert sehogyan sem passzolt a szobához. A gyerek isten ajándéka, mondta Jé. Ott állt mellettem, ő is láthatta a jeleneteket. Elpirultam, ahogy felé fordultam. Hirtelen Justin futott el mellettem, akit már egy sokkal nagyobb Becca üdözött. A férjem idősebb és főiskolás korához képest kisé megviselte bátozata terelgette a gyerekeket, karján David pihent. Maga is látja? Kérdeztem jay és a minket körülöl elő ködött fülkésztem. Azon tanakodtam, hogy a házassági évfordulós jelenetből mennyit nézhetett végig. Ne velem törődjön, maradjon a pillanatban. Minden szívjon magába, mert nem sokáig nézheti. Amikor visszafordultam a családomhoz, férjemmel a kanapén ültünk, és a karácsonyi csomagoló papírok szerteszét hevertek a házban. A Bekapárducosat játszott a fiúkkal, apró lábak dübögése hallatszott a lépcsőn, csettlés, botlás... Egybefüggő gyerek Egy Egymásra mosolyogtunk, miközben figyeltük, hogyan csapunk gyermekeink képzelete. Szerinted tíz év múlva hol leszünk? kérdezte Jacob. Egy fa alatt, csomagoló papírokkal körülvéve. Jacob csak nevetett. Nem. Úgy értem, te hol szeretnél lenni? Valami meleg helyen, ahol ugyanezt hallgathatjuk. Válaszoltam, ahogy a párducok üvöltése egyre erősödött. Szeretném megadni neked ezt, meg még többet is, hajolt oda hozzám és megcsókolt. Én összeszedem itt a dolgokat és figyelek a gyerekekre. Te pedig menj, próbált ki ezeket addig, megértemled. Ezzel odanyújtotta a két kicsomagolt fürdősót, amit a gyerekekkel együtt választott nekem. A kedvenc illataim voltak. Levendula és a rózsa. Muszáj oda az ebédet, mondtam. Megrázta a fejét. Indulás fölfelé. A kis vadállatok mindent túlélnek. Párducok, javítottam ki. Nyomás. Valaha tényleg ennyire figyelmes lett volna. A kellemes meleg és a zaj elhalványult, és egy pillanat múlva Bekka már szinte felnőtt volt. A kocsiban öltünk, éppen fociedzésre mentünk. Miért veszekedtek annyi tapával? kérdezte. Kibámultam a szélvédőn. Nem veszekszünk, csak nagyon sok dologban nem értünk egyet. Veszekedtek, jelentette ki. És még sem békültök, olyanok vagytok, mint egy vízforraló, amit valahányszor bekapcsolnak, alig várja, hogy felforjon. A kelleténél kicsit erősebben szorítottam a kormányt. Nem lehet könnyű úgy élni, hogy ilyennek látsz minket. Hát nem. Az Aranypolgár című film egyik jelenetében éreztem magam, ahol a férj és a feleség egy hatalmas étkező asztal két végén ül, és az évek múlásával egyre csak nő közöttük a távolság. Minél több időt szenteltem családi életünknek, Jacob annál nagyobb hívvel élt a munkájának. A neheztelés megfertőzte a bennem lévő sebet. Ide jutottunk hát. Odakint esett a hó. Ő a sportrovatot, én meg a gyászjelentéseket bámultam az újságban. De Fogelberg meghalt. Közöltem. Még csak lesem tette az újságot, hogy rám nézzen. Miben? Balesetben? Prostatarákja volt. Szörnyű. Nem is volt olyan idős, igaz? 56 éves volt. Emlékszel a zenekar vezetője című dalára? Bólintottam. De ezt nem látta. Az újságja mögé bújt. Egy idő után észrevettem, hogy már nem a sport tanulmányozza. Csak bámult kifelé az ablakon, a foci eredmények mögé rejtőzve. Próbáltam a ködön keresztül közelebb férközni hozzá. Kisé megdöbbentem a gondolattól, hogy a statisztikák és a mérkőzések állásán kívül mi minden játszódhatott le akkora fejében. Egyszer hallottuk őt, nem? Bögte ki. Színszínetiben. Tárgyilagosan válaszoltam, odavetve a város nevét és a pontos eseményt. Jacob visszavághatott volna azzal, hogy megmondja, mennyibe kerültek a jegyek. De ő csak bámult tovább. Majd hirtelen letette az újságot és rám nézett. Én akkorra már messze jártam. Kizártam mindenféle társsalgásnak a lehetőségét. Úgy gondoltam, a jacob való beszélgetés puszta időpocsékolás. Ismét arca elé az újságot, én pedig hangszórokból felénkáradó beszédre lettem figyelmes. Egy nagy templomban voltunk több száz házaspárral együtt, és előadást hallgattunk arról, hogyan lehet elmélyíteni a kapcsolatunkat. A férjem mellett öltem, feszült figyelemmel szívtam magamba minden egyes szót, és szorgalmasan jegyzeteltem. Rám tekintett. Láttam, hogy idegesen csavargatja ujjján a jeggyűrűjét. Üres jegyzet többére esett a pillantásom, aztán a saját teleírt oldalamra. Azt gondoltam, egyáltalán nem érdekli, hogy mi történik a házasságunkkal. Aztán, ahogy jobban megnéztem a papírját, láttam, hogy mégiscsak van rajta valami. Próbáltam kisilabizálni, mi lehet az, de Jacob gyorsan becsukta a jegyzet füzetét. Végül az a jelenet következett, amikor húsz éves házassági évfordulónk délutánján elbúcsúztunk a gyerekektől. David belém csimpaszkodott, én pedig a könnyeimmel küszködtem, amikor megígértem, hogy hamarosan újra otthon leszünk. Az ajtó bezárult mögöttünk, és a három gyerek az ablakhoz szaladt, hogy lássák, ahogy elmegyünk. – Hová mennek? – kérdezte David. – Biztosan elfelejtkeztek néhány ajándékról – találgatta Justin. – Szerintem is erről lehet szó. Szerintem is erről lehet szó – jelentette ki Becca, és átkarolta az öcseit. Lányom arca volt az utolsó dolog, amit láttam, mielőtt az egész jelenetet elnyelte a köd. Kavarogva, lebegve felszálló páraként foszlott szerte a köd, és már csak az üres edény áraválkodott a tűz fölött. Jay óvatosan visszahúzta a kezem, és a kandallóra tette az edényt. Túlságosan kábult voltam ahhoz, hogy bármit is mondjak. Az előző néhány jelenet valósággal elállította a lélegzetem. Látni, ahogy ilyen különleges módon felsállik előtted az életed. Érezni, hogy a gyerekeid megsínylik döntéseid következményeit, bár fogalmuk sincs, mi is történik valójában. Olyan volt, mintha valóban megtörtént volna, mintha ott lettem volna. Nagyon szép gyerekei vannak. Maga is látta, amit én. Hogy lehetséges ez? Én csak megfigyelek. Aki az edény tartja, az irányít. A maga emlékei voltak. A maga élete. De hát néhány dolgot nem is értem át. Például nem tudtam, hogy a gyerekei miről beszélgettek, meg az sem, hogy a férjem írt valamit a füzetébe. J csak bólintott. A kérdéseire a hóból fogja majd kiolvasni a választ. Ezt meg hogy érti? A házasságába vetett remény fogja tovább vezetni. A hó megmutatja az igazságot. Az elméje fogja egyik emléktől a másikig kalauzolni. Azok a kérdések, amelyeket most magának feltesz, a megfigyelései, és legyünk őszinték, a nyitottsága kell majd ahhoz, hogy megtalálja, amit valóban keres. Hiszen már mondtam magának, hogy a döntésünk végleges. Befejezzük. Valóban. De azt is mondta, hogy add még egy esélyt az általam említett reménynek. A képek csak abban az esetben jelennek meg, ha az illető szíve nyitott a változásra. Pillantásom a kandallón pihenő forró edényre és a két másik, távolabb várakozó társára esett. Szeretném megnézni, mi van a telefonnal. Jó lenne, ha fel tudnám hívni a gyerekeket. Persze. Felelte Jay. Nem hiszem, hogy folytatni tudnám ezt. Sóhajtottam, amit kiértem az előszobába. Túl fájdalmas, túl sok érzelemmel jár. Tudom, de van valami magában, ami szeretne többet tudni ami szeretne remélni. Negyedik verszak A másik férfi A telefonvonal néma volt, akár csak a lelkem. Letettem a kagylót, és Jacob jutott eszembe, amint a kormányt próbált a féken tartani kanyarodás közben. Ismét láttam a szembe jövő éles fénypárt, és az ütközéstől félve megint lehúnytam a szemem. Jacob még mindig odakint van valahol. Biztosan nem hagyott volna magamra, hogy megfagyjak. Vagy mégis? A konyhaszta melletti francia ablak a környező tájra nézett. Elképzeltem, ahogy a megtört házaspárok teát szürcsölve és meleg süteményt majszolva ődögének ott, a közös étkezés során is javítgatva kapcsolatokat. Zseblámpámmal kivilágítottam az ablakon, és döbbenten meredtem az egyre vastagodó hólepedőre. Ökönyi nagyságú, nedves, tömör hópihék záporoztak az égből. A fák csupa szága nyögtek a váratlan súly alatt. A konyhaasztalon találtam egy műanyagtálat. Hasonló volt ahhoz, amiben nálunk a gyerekek a popcorn töltötték az általuk rendezett esti bulik alatt. Jacob kipattogtatta a kukoricát, bekka megolvasztotta a vajat, Justin és David pedig lesben állt, hogy megsózza az egészet, de úgy, hogy azzal két állam teljes lakosságának égberepítették volna a vérnyomását. Nevedgélve vihorászva szaladtak be a szobába, hogy megnézzék a legújabb pixármesét, vagy valami régi horrorfilmet, amivel Jacob olykor előállt. A Frankenstein-t, a Drakulát vagy a farkasembert. Fogtam a tálat, és kinyitottam az ajtót. Gondolkodás nélkül zokniban léptem ki a verandára. Itt is volt egy asztalokból és székekből kialakított kis beszélgetős sarok. Addig sepertem a havat az lapról a tába, amíg tele nem lett. Felpillantva észrevettem, hogy az egyik emeleti ablakból fényszivárok ki, és mintha valaki most repbent volna el a függönytől. Aztán semmi sem történt. Csak az éjszaka mozdulatlansága és az állandó hóesés töltötte be a tájat. J. Már az ajtónál várt, amikor beléptem. Mintha valamiről elfeledkezett volna. nevetett a lábamat nézve. Nem dorgálva vagy rosszallóan mondta, csak megállapította a tényt. Elvette tőlem a tálat, és letette az asztalra. Odattam neki a vizerzoknimat. Ő pedig a nappaliba irányított egy törölközővel és egy pár szoknival. Lábaimba ismét visszatért az élet. Újra átmelegedtem és készen álltam a következő kirándulásra. Felemeltem a második edényt a kandalló mellől, és beletömtem a havat. Ügyeltem arra, hogy minden egyes hópihe az edényben kössön ki. Semmiről sem szerettem volna lemaradni. Nem akartam, hogy a kötképek túlságosan hamar elillanjanak. Ha az első edény a múltan mélységeit járta be, ehhez pedig az élményeimet és az agyamat használta fel, akkor a második edény hogyan ismerhetné a jelen igazságait? Vennéglátom arcán, narancsos színekben tükröződtek a lángok. A hú csak azt fogja megmutatni, ami van. Betakarja az igazságot, aztán meg felfedi. Tehát igazából maga sem tudja, hogyan működik ez az egész. Megcsillant a szeme. Csak azt tudom, hogy a hosszú évek alatt egyszer sem hagyott cserben minket. Fogtam az edényt, és a tűz közelébe tartottam. Mi van a feleségével? Miért nem jön le hozzánk? Higgyel, ha tehetni, itt ülne végig maga mellett. Csak éppen ez most nem ámódjában. Szerettem volna még feltenni néhány kérdést, például arról, hogy mióta házasok, és mennyi ideje gondoskodik a feleségéről. Az is érdekelt volna, hányan csinálták végig azt, amit most én. Az aranyedén kínálta rejtély azonban annyira csábított, hogy fogtam és beletaszítottam a tűzbe. A köd leereszkedésekor a szemem, és a hó ereje kezdett magába zárni. A múltamhoz vezető út zenével indult, most azonban egy recsegő, alig érthető hangfoszlány kúszott felém. Rettenetes hóviharról adott hírt, ami teljesen váratlanul csapott le a környező településekre. Aztán vészjósló közlekedési hírek következtek, melyekben leginkább járműveikben reket autósokról lehetett hallani, és egyúttal, mindenkit figyelmeztettek arra, hogy lehetőség szerint maradjon otthon. Pszt! suttogta Beka. Öccseivel egy nagy takaró alatt kucorgott a nappaliban, amit az ágyamról húzhattak oda. Miért nem nézünk egy filmet? kérdezte David. Mert nincs áram, te hülye, mondta Justin. Ezért nem tudjuk felkapcsolni a villanyt sem. Akkor a rádió miért működik? Az elemmel megy zsenikém. Csend már! hurogta le őket Beka. Közelebb húzta a rádiót, és feltekerte a hangot. A bemondó felsorolta a lezárt utakat, és említést tett néhány súlyosabb balesetről is. Hirtelen megcsörönt a mobíja. Vadó keresgélni kezdett a zsebében, vagy előkapta a készüléket. – Anya! – Nem, édesem, két vagyok. Tudsz valamit a szüleidről? – Semmit, és az áram is elment. Sejtettem. Többször is próbáltuk az otthoni számotokat hívni. Bekka felkászálódott, hogy halló távolságon kívülre sétáljon a kanapén egymást rugdosó fiúktól. – Szözennéni nagyon félek! Hallottam Bekka finom hangját. Édesapád jól vezet. Biztosan olyan helyen akadtak el, ahol nincs térerő, és nem ettől félek. Persze aggódom miattuk, de attól még jobban rettegek, hogy valami rossz történik. Találtam egy levelet apa asztalán, amit egy ügyvédtől kapott, én pedig belenéztem. – Ó, Bekka! Nagyon sajnálom. A szüleid biztosan rendbe hozzák majd a dolgokat. Nem, a levélből vállástól van szó, meg dokumentumokról és valami megegyezésről. Nem értem a nagy részét, de úgy tűnik, mintha ez már végleges lenne. Tudsz erről valamit? Hosszú csend a túlsó végén. Édesem, bárcsak ott lehetnék most veled. Nagyon sajnálom. Már régóta imádkozunk a szüleidért. Sejtettem, hogy súlyos problémákkal közködnek, de nem tudtam, hogy ügyvédhez is fordultak. Könnyek patakzottak végig Bekka arcán. Miért teszik ezt? Ismét csend következett. Kicsim, össze kell magad az öcseid érdekében. Valahogy próbáljuk meg átvészelni ezt az éjszakát, és holnap majd átgondoljuk a dolgokat. Közösen. Rendben? A nővérem és a lányom között lefolyt beszélgetés mélyen megdöbbentett. Sosem voltam a testvéremmel igazán közeli viszonyban. De láttam, hogy Bekkát megvigasztalták a szavai. Susan a helyemre lépett ebben a helyzetben, és megadta azt a támogatást a lányomnak, amit én nem tudtam. A fiúk a hangzavarra erősödött, aztán David vágtatott be a szobába takaróját maga köré csavarva, és egyenesen az ajtókilincsnek rohant. Hátravágódott, majd keserves sírás töltötte be a házat. – Justine! kiáltotta Becca. – Nem csináltam semmit! – Mennem kell Susan néni! Hívja, megtudsz valamit a szüleidről! – Rendben! – Szeretném, ha tudnád, hogy imádkozunk értetek. Köszönöm, tette le Becca a telefont. Felnyalábolt a Davidet a földről, és visszavitte a nappaliba. Segítenünk kell egymásnak, ma él egyedül leszünk. Anyáik valahol elakadtak az úton. Nem lesz semmi bajuk? kérdezte David szipogva. A hangjában rejlő aggódás összeszorította a szívemet. Persze, hogy nem, de most nem tudnak felhívni bennünket. Össze kell tartanunk. Szeretném, ha mindketten felmennétek, és lehoznátok az összes takarót, amit találtok. A kanapét és a fotelt összetoljuk, és csinálunk egy nagy sátrat a nappaliban, hogy ne fázzunk. Ez az! ujongott Justin. De mi lesz a Mikulással? érdeklődött David. Ha látja, hogy a nappaliban vagyunk, akkor nem jön be. Vagy igen? Justin vihogni kezdett, de Becca nem foglalkozott vele. Egészen olyan volt a hangja, mint az enyém. Nem zavarja, ha látja, hogy alszunk. De hogy fogja észrevenni a karácsonyfát, ha nem világítanak az égők? Justin a szemét forgatta. Az a fickó a világ minden házába be tud menni. Képes áttuszkolni magát bármilyen kéményen, és te azon izgulsz, hogy nem fog látni? Becca bekapcsolt egy elemlámpát, és David kezébe nyomta. Keresétek meg a takarótokat, és siessetek vissza. Semmi verekedés, és vigyázzatok a lépcsőn, amikor lefelé jöttök. A két fiú egy pillanat alatt eltűnt. Becca kikerestem mindkettünk számát a mobilján és bepötyögött egy sms -t. Itt minden ok. Bárhol is vagytok, vigyázzatok magatokra. Elködte az üzenetet, majd eltette a mobíját. A nappali ablakán át kinézett a zuhogó hóesésre, és potyogni kezdtek a könnyei. Gyorsan letörölte őket, amint meghallotta, hogy a fiúk lefelé robognak a lépcsőn. Nem bírtam nézni a jelenetet, annyira meghatott a szomorúsága és határozottsága. El akartam indulni felé hogy írjak egy üzenetet az ablakra, vagy oda csak neki, de nem tudtam a közelébe férközni. Amikor ismét oda pillantottam, már nem bekát láttam, hanem a szüleimet, amint ünnepi öltözetben hallgatják a karácsonyi isten tiszteletet a nyugdíjas otthonban. Úgy húszan lehettek. Mindannyian piros és zöld színű ruhákban őtek a teremben. Amikor a pólót és barna nadrágot viselő lelkész feltette a kérdést, hogy van-e valakinek ima kérése, sok kéz lendült a magasba. Édesanyám egy marék papír zsebkendőt szorongatva emelte fel a kezét, amikor a ki nem mondott kérésekért imádkoztak. A lelkész némán bórintott, mintha tudná, miről van szó. Anyám a zsebkendőbe temette az arcát, apám pedig átülelte, és magához vonta őt. Abban a pillanatban jutott el a tudatomig, hogy ha ezek az események a valós jelent tükrözik, akkor talán még Jacobot is megtalálhatom. Ismét az aranyedényre koncentráltam. Kicsit megráztam, mire néhány csepp olvadó hú sisteregve az égő fahasábokra hullott. Csak óvatosan, figyelmeztetett Jay. Én viszont az előttem gomolygó párára is pontosítottam, amiből lassan egy körvonalai bontakoztak ki. A havas, ködös ablakon keresztül egy férfit láttam, aki felalásét néha pedig kinézett könyvekkel telepakolt irodájából. Az asztalán fehér paksaméták tornyosultak, színes címkével megjelölve az aláírásra váró helyeket. Az órájára pillantott, majd elővette a mobilját és kikeresett egy számot. Nem erre vagyok kíváncsi, szóltam oda gyének. Azt szeretném tudni, mi van a férjemmel. Ne akarjon irányítani, felelte. Csak akkor tanulhat, ha csendben figyel. A következő jelenet a nővérem házában játszódott. Férjével együtt imádkoztak a hálószobájukban, Csomagoló papírokkal körülvéve. Értünk. A házasságunkért. A látvány egyszerre volt megható és megalázó. Vannak, akiknek nagyon is számít a maguk sorsa, mondta Jay. Ismét ködbe veszett a kép. A víz vadul lobogott az edényben, majd egy másik lakás körvonala rajzolódott ki. Ezúttal jóval kevesebb könyvvel és annál több linoleummal. Egy alakult a kis rozog a számítógép asztal előtt. A háttérből egy foci meccs közvetítése hallatszott. A férfi egyik kezében sörrel, másikban az egérrel böngészte a Facebook oldalát. Becsuktam a szemem. – Ismeri? – kérdezte Jay. – Egy középiskolai barátom. – De azóta újra találkoztak, igaz? – Csak a neten, semmi különös. – Megtaláltam Facebookon és felvettem az ismerőseim közé – Minél tovább időztünk Erik házánál, figyelve, hogy két ujjal bepütyög egy üzenetet, jay annál jobban kezdte érdekelni a személye. Én viszont egyre kínosabban éreztem magam. Hagytam, hogy az edény kissé kikerüljön a tűzből, de Jay visszatolta a kezem. – Békés boldog karácsony kívánok neked! – írta Erik. Remélem, hogy a gyárkőcökkel minden rendben lesz a következő napokban. – Remélem, a jövő még sok szépséget tartogat számodra – Szeretettel, Erik. Hát nem volt ötös gépírásból. Próbáltam tréfával elütni a dolgot. Jay még mindig feszülten figyelt. Nem úgy ír, mintha egyszerűen csak egy régi lehet volna. Néhány beszélgettünk az utóbbi hónapokban. Mondtam. És a hangom meglepően tompán szólt. Csak nem jártak középiskolás korukban. Egy darabig. Még gyerekek voltunk. De most újra felvette vele a kapcsolatot. Rengeteg ismerősön van a Facebookon. Hányan írnak magának Szenteste? A házassági évfordulójukon, amikor éppen a válási papírokat igyekezett aláírni? Nem válaszoltam. Inkább Eriket néztem, amint összegyűrte a sörös dobozt és a kukába dobta. Aztán elővet egy másikat az asztal alatti hűtőből. Személyesen is találkoztak? Csak az osztály találkozón. Teljesen ártalmatlan az ügy. Rendes tőle, hogy néha gondol rám, és ír egy-két e-mailt. Valamit láttam a maga tekintetében, amikor megpillantotta, ahogy a sorait olvasta, szikra lobbant a szemében. Bólintottam. Jól van, bevallom, tényleg van egy szikra. Ahogy a gimnáziumi éveink eszembe jutnak, a fiatalkori szerelem, mindössze tornáztatom az agyam. Mi lett volna, ha másképp alakulnak a dolgok, ha... Ha azt az életet választotta volna a mostani helyett? Fejezte be Joey. És nincs -e túl túlkéső ahhoz, hogy akár most is válasszon? Nem tagadom, nekem is eszembe jutott már, hogy talán lenne esélyünk a közös életre. Most lett vége egy nagyon nehéz kapcsolatának. Rengeteget tanult belőle. Tettem hozzá, mert észrevettem, hogy úgy tűnik, mintha magamat védeném. Hát igen, például azt, hogyan kerekedjen felül az alkoholizmusán. Nos, erről nem tudtam. Biztosan egy sörforgalmazó cégnél vásárolt részvényeket. A jelenet sehogy sem akart véget érni, ezért inkább beszélni kezdtem, hogy palástoljam a zavarom. Nevetve idéztem fel egy erikkel kapcsolatos idétlen középiskolás történetet. Márli, magának jó esélye van a boldogságra, nagyszerű gyerekei vannak. A családja nagyon szereti önt, törődnek magával. Azt pedig tudnia kell, hogy a valódi sírig tartó szeretetet nem kaphatja meg senki mástól, csak attól az embertől, akinek valaha igent mondott. Hát akkor erre már semmi esélyem. J.C. úgy tekint a házasságunkra, mint egy csődbe jutott befektetésre. Ha mégsem a vállás mellett döntene, az csak azért lenne, hogy megúszunk egy újabb kört az ügyvédekkel, és a gyerekek egy fedél alatt legyenek. De most már nem is harcol. A minden mindegy állapotában van. Érzelmileg már régen kiszállt a házasságunkból. A munkájában élik ki magát, nem sok vizet zavar otthon. És az igazat megvalva, én ezt cseppet sem bánom. Jay nem szólt egy szót sem. A jelenet végre eltűnt, helyére pedig egy sötét, behavazott mező került. Szinte semmit sem láttam a tájból, mert az egészet hóborította. – Ez valahol itt van a közelben? – kérdeztem nem tudom megállapítani, válaszolta Jay. Várjon csak! Olyan, mintha valakinek a cipője kilátszana a hóból. Nem bírtam lélegezni, csak nagy nehezen préseltem ki magamból a szavakat. Ez az övé! Jacob cipője! Körbepillantottam, és a hófúváson túl megláttam néhány fát, egy árkot és egy kerítésdeszkát. Ezt a tájat ismerem, Pár lépésre van attól a helytől, ahol a kocsink megcsúszott. Jay felugrott, az előszobába szaladt, és már rántotta is magára a kabátját. Követni akartam, de megkért, hogy maradjak a tűznél. Figyeljem a jelenetet. Sírás kezdte folytogatni a torkomat, ahogy visszaemlékeztem. Azt hittem, egy sziklában botlottam el, de közben ő a földön. Biztos Jacob is erre igyekezett. Meg fogom találni, bátorított Jay. Maga csak maradjon itt. Nem, nekem is mennem kell. Márli. Ahogy kezét a vállamra tette, úgy éreztem, különös melegségi járja át a testemet. Talán ez lenne a kapcsolat múlt és jelen között. Maradjon itt. Mindjárt visszatérek. Miután J magamra hagyott, a nyelet erősen szorítva, reszkető kézzel helyeztem vissza az elényt a tűz fölé. A víz ismét felforrósodott, és a gőz magához ölelt. Behúny szemmel azon gondolkodtam, vajon Jacob életben lehet -e még. Orvosi segítségre volt szüksége, de telefon és térerő nélkül el sem tudtam képzelni, mit tehetnék. Ismét a mezőt láttam. Jacob cipője megmoczant a hótakaró alatt. – Kely fel! – suttogtam. Hirtelen egy fénypár jelent meg az úton. A jégen fékező gumi fősértő hangja hallatszott, amint próbált kapaszkodott találni. A kocsi neki rohant a vékonyka fáknak, fényszóróival bevilágította a havat. Majd feldőlve csúszott tovább a férjem irányába. A gőz és felszívódott előlem. Letettem az edényt, a hátsó ajtóhoz rohantam, és az elém táruló tájat kutattam. A hóviharon keresztül semmit sem lehetett látni, még a fényszórókat sem. Őrőt pánik lett úr rajtam. Belekotortam a havat a műanyagtába, majd visszaszaladtam a kandallóhoz. Gyorsan áttettem a havat az edénybe, és a tűz fölé tartottam. A hó olvadni kezdett. Gyerünk már! Suttaktam. Valami megmozdult mögöttem. Rú visszatért, és a garázsajtó körül szaglászott, majd halkan vinyogott. Amikor visszafordultam a tűzhöz, a gőz végre felszállt. Én pedig minden fenntartás nélkül léptem be ismét a körébe. Szinte biztosra vettem, hogy működni fog. Keresztül pillantottam a fátyolszerű párán, és arra számítottam, hogy a férjemet fogom látni. Aztán az idős férfit, aki orvosa és megmentője lesz. De nem a havas mezőt árult elém. Ötödik verszak. Pillantás a jövőbe. Hosszú, barna hajó nősét fel a lágy lázas kisgyerekkel a karján, egy aprócska lakás konyhájában. A kisbaba csúnya köhögése megriasztott. A úgy zörgött, mint az üveggolyók egy bádok dobozban. Egy pároluk állt az üres kiságy mellett, és a nő szorosan magához vont a gyerekét. Az ablak mellett egy formátlan, ütött-kopott ezüst fűzérrel díszített karácsonyfa állt. Amikor a nő megfordult, arca ismerősnek tűnt. Magamat láttam volna évekkel ezelőtt Bekkával, de a lakás ismeretlen volt a számomra. Talán rossz edényt választottam. Valahol csörgött egy telefon, és ahogy a nő felvette, a gyerek azonnal sírni, köhögni és nyőszörögni kezdett. A kicsinek felment a láza. Egyszerűen nem akar lejjebb menni. Nem tudom, mit tegyek. Az a hang, az ő hangja. A lányom állt előttem anyaként. Anyát biztosan nem hívom fel, hadarta Beka. Valaki mondott valamit a vonal túlsó végén. Nem érdekel, hogy tud-e segíteni, nem hívom fel, és kész. Lassan elhomályosodott a kis lakásképe, és egy zajos, sötét helyiségben találta magam, ahol nevetés és zene hallatszott. Valahol a közelben csizmák dobogtak, ahogy viselőik lerázták róluk a havat az ázott parkettára. Az egyik sarokban két fiatal férfi össze poharát jóképű, pirosposgás arcukon legalább egyhetes borosta volt. Ígyünk az újabb karácsonyra, mondta a fiatalabb. Jó téged újra látni. Téged is, válaszolta a másik, és meghúzta az italát. Csend telepedett közéjük. Nem néztek egymás szemébe. Mintha tegnap történt volna, nem igaz? Mi? A baleset? A fiatalabb férfi bólintott, mielőtt folytatta. Éppen húsz éve, Mindannyiunk élete megváltozott akkor. Az idősebbik egy pillantást vetett az asztalra. Kíváncsi vagyok, Bekka mit csinál ma este. Úgy tűnik, nem jön ki jól a férjével. Nem igazán lep meg, téged igen? A fiatalabbik megrázta a fejét, aztán témát váltott. Veled mi van? Újabb kortyital, majd egy várándítás következett. Kösz, meg vagyok. amíg te lapoharam, bámult az italára. Őszintén? Úgy érzem, totál elvesztem. Mintha ezer út közül kellene választanom, hogy merre induljak, de mindegyik zsákutcába vezetne. Minden egyes hóvihar alkalmával, vagy amikor pislogni kezdenek a fények, egy áramszünet előtt azonnal visszasuhanok a múltba. Újra az a takarók alatt menedéket kereső kisfiú leszek a nappalinkban. Hát az biztos, hogy a karácsony sosem volt már a régi a baleset után, nem igaz? A férfi biccentéssel válaszolt. Felhajtotta az italát. Beszéltél mostanában anyával? Kérdezte David. Nem, még mindig nem tettem túl magam ezen az egészen. Pedig már húsz éve volt, lassan itt lenne az ideje. Hozhatok még valamit? Kérdezte a csinos pincérlány, amint ringatozva megállt az asztaluknál. Rányk férne még két pohárral ebből, köszönjük, válaszolta Justin. Már is hozom, mosolyodott el a lány. A bár vad forgataga és a sarokban ülő két férfi képe lassan elhalványolt, a magyarú héjakkal és a tomboló zenével együtt. A férjemet szerettem volna látni, de valami egészen másra bukkantam. Mérhetetlen fájdalom járt át, ahogy szembesültem gyerekeim csöpet sem rózsaszín jövőjével. A következő jelenet pedig szintén megbénított. Jacob, valamikor ifjú férjem, sokkal idősebb, görnyetválló változatával álltam szemben. Borostás arcán az idő mély barázdákat hagyott. Bőre ráncos és májfoltos volt. Tekintetes sötétnek és kűresedetnek tűnt. Csendben fogyasztotta el a vacsoráját. Az asztalon egy kicsi műfenyő állt fényképekkel körbevéve. Arról, ami rég volt. Semmi különöset nem vettem észre addig, amíg Jacob fel nem állt. Az asztaltól a konyháig eljutni ember erőfeszítést jelentett a számára. Jobb lába szinte teljesen használhatatlan volt. Csak úgy húzta maga mellett. Mindkét kezén hiányzott néhány új. Felé nyúltam, mint egy árnyék, de nem érhettem el. "Ó oh, Jacob, sóhajtottam. Aztán már el is tűnt a látomás. A hó újra kavargott körülöttem, és egy nő jelent meg előttem, amint bevásárlás után kipakol a Bár nem láttam az arcát, tudtam, hogy ki ő. Az ember képes felismerni magát, akár hátulról is. Az idő ugyan folytatta megkezdett munkáját, mégis valamiféle büszkeséget éreztem kinézetemet illetően. A hajam rövidebb, néhány helyen, főleg a tövénél, kisi őszes volt, és a felsőkarom még jobban megereszkedett. Ahogy megfordultam, észrevettem a ráncokat az arcomon, és azt a kis fölösleget a nyakamnál, ami lehetett volna sokkal feszesebb is. De egész ében véve, nem néztem ki olyan rosszul. Ami igazán aggodalommal töltött el, az az kifejezésen volt. A nappaliból a sportkommentátor kiabálása és a szurkolók tombolása hallatszott. A tévés foci közvetítés semmivel össze nem téveszthető hangzavara töltötte be a lakást. Az egyik bevásárló táska alján egy rekesz sör rejtőzött. Amint elpakoltam az összes holmit, egy jóval pucakosabb elik támolygott be a konyhába. Remélem lekapcsoltad a fűtést a hátsó ülésen. Feltépte a csomagolást, megmarkolt egy sörös dobozt, aztán elkáromkodta magát. Ezek az alaksori hűtőbe mennek, és ha már úgyis ott vagy, megtenéd, hogy felhozod a lenti hűtött söröket? Legalább kérés volt, nem parancs. Mégis szinte leesett az állam, amikor láttam, milyen szótlan beletörődéssel teljesítem az óhaját. Erik visszaballagott a szobába, én pedig morogtam magamban valamit. – Mit mondtál? – kérdezte visszafordulva. – Semmit. – Nem, Mond csak a szemembe. Megállt az ajtóban, ahol egyszerre utamat állhatta, és a kibontakozó meccset is nyomon tudta követni. Nem hittem a szememnek. A kedves, gondoskodó férfi, aki e és bátorító üzeneteket küldözgetett, most ilyen lekezelően bánt velem. Ahogy hajoltam volna a rekesz sörért, megragadta a karomat. – Nézd rám, és mondd a szemembe, amit az előbb motyogtál. Nem mondtam semmit, könyörögtem reszketve, könnyekkel küzdködve. Valódi rémület árad belőlem, mintha csak sortűzre vártam volna. Valószínűleg ennek a félelemnek volt köszönhető az az üresség a tekintetemben. Kérlek, engedj el, mindjárt jövök. Ajánlom is, mordult fel és köpött egyet. A konyhában körülnézve észrevettem néhány ügyetlenül elrejtett képet a három gyerekről. A múlt adóssága beszivárgott a jelenbe. Összeszorult a gyomrom, és mintha felkapcsoltak volna bennem egy villanyt. Megláttam azt, amit senki sem volt képes szavakba önteni. A fű nem mindig zöldebb a szomszéd kertjében. Mintha egy vadállatot rángattam volna a családi fészkünkbe, és próbáltam volna megszelidíteni. A házban hallható zajok forrása nem a gyerekek vagy az unokák zsivaja, hanem a sportközvetítés és erik erikböfögése volt. És persze az én csoszogásom, ahogy ámai férfia számára, nehézkesen vonszolom le a sörös rekeszt a pincébe. Hogyan is történhetett ez meg? Lehetséges, hogy húsz évet lehúztam ezzel az emberrel. A gőz sistergett és sercegett. Ruát mellettem, és figyelte, ahogy az olvat hó utolsó cseppje is elillan a levegőbe. Letettem az edényt a kandalló mellé, és mély lélegzetet vettem. Gondolataim őrőt iramban voltak az agyamban, mint valami üvöltő vihar. A hátsó ablakhoz siettem, hát ha az élet valamilyen jelére bukkanok a távolban, vagy fényt látok. De a sötétségen kívül más nem fogadott. Újra megnéztem a telefont. Még mindig nem volt vonal megtaláltam az elemlámpát és lementem a garázsba. A nyitva a hagyott ajtón kinézve a nyomát se láttam J. A hó jó egy méter magas buckában terpeszkedett el a garázs előtt, amint csak egy, a lehajtó közepén húzódó keréknyom látszódott. A garázs másik részében egy összkerék meghajtású terepjáró vesztegelt. Tehetetlennek éreztem magam, ahogy visszasétáltam a nappaliba. Aztán megláttam, hogy Rú felszalad a lépcsőn, majd eltűnik a fordulóban. Elkezdtem követni. Lépteim zaja, az egész házban vízhangzott. A parkett a csúszósnak és hidegnek tűnt, amint lassan lopakodtam felfelé. Zseblámpám segítségével körülnéztem odafön. Mindkét oldalon szobák nyíltak, szépen faragott zárt ajtókkal. Számok helyett szavak rajtuk. Jóság, békesség, türelem és egyéb bibliai fogalmak. Úgy emlékeztem, hogy ez a lélek gyümölcsének felsorolása lehetett. Benyitottam abba, amelyen az állt. Öröm. Élénk vidám szoba fogadott, az óriási ágyon, sárga takaróval, a falon pedig napsugarakkal és szivárványokkal tarkított tapétával. Elmosolyodtam. Egy gyümölcskosarat ábrázoló hímzés alatt ez állt. A lélek gyümölcse pedig öröm. A könyvespolcon jó néhány házassági tanácsadással foglalkozó könyv sorakozott, de akadt egy-két regény is. Becsuktam a szoba ajtaját, és az emeleti folyosó legvégéig sétáltam, ahol egy másik ajtó fogadott résnyire kinyitva. Éppen annyi hely volt, hogy Rú könnyedén be tudjon surrani rajta. Az ajtón ez állt. Békesség. Vékonyka fénysugár szökött ki a résen, és nyúlt végig a padlón a lábai melőtt. Megtorpantam. Suttogó hangfoszlány szabadult ki a szobából, és úgy lebegett körülöttem, mint egy hópihe, amely túl könnyű ahhoz, hogy földet érjen. Úgy hangzott, mint egy ima. Egy olyan emberi, aki számára minden egyes lélegzetvétel komoly küzdelmet jelentett. Adj erőt, hogy kiálljam ezt a próbát. Lehet -e egy női hang. A többit már nem hallottam. Egy másodpercnyi csend után odaléptem az ajtóréshez, és megszólaltam. Jó estét! Rúbattyogott az ajtóhoz, és fülét felcsapva, kikukucskált. Ne haragudjon, ha megszavartam. Jöjjön be! válaszolta a női hang, mely úgy recsegett, mint a kavics az ember léptei alatt. Szélesre tártam az ajtót. Rú hátra lépett, aztán a sarokban álló székhez futott, majd felugrott az ágyra. A kandallóban égett a tűz. A lángok aranyos színét tükrözte minden körülöttünk. Lekapcsoltam az elemlámpát, és leengedtem a karomat. Egy másik, kényelmesnek látszó fotelt húztak a tűz közelébe. A mellette álló éjjelé pedig elnyűtt bibliára lettem figyelmes. Itt is több könyves polc sorakozott a falnál. A komódot azonnal felismertem. Anyámtól is éppen ilyet örököltem. A falat halvány kék tapét aborította. A tűzfénye barátságos melegséggel töltötte be a szobát. – Maga biztosan Márli! – suttogta a hölgy, akinek szinte csak a haja látszott ki a takaró alól. Dunahegyek tornyosultak körülötte. – Maga pedig J felesége, ugye? – kérdeztem vissza, és közelebb léptem. – Már vártam – sóhajtotta. – A férjem elmesélte, mi történt magukkal. – Húzza ide nyugodtan azt a széket! – Szeretném látni az arcát, amikor beszélgetünk. Nem maradhatok, csak azt szerettem volna megkérdezni, elvihetném-e a másik kocsiukat? Jay már elindult a férjem keresésére, és én sem bírok itt várakozni. Az idős hölgy nagy erőfeszítések árán tudott csak felülni. A szoba ezen részébe ugyan kevesebb fény jutott, mégis elegendő volt ahhoz, hogy megvizsgáljam az arcvonásait. Haja hófehér volt, arca ráncokkal teli, mint egy írásművével mindig elégedetlen író, összegyört papírja. Keze nem állt másból, mint új percekből és erekből. A bőr úgy lógott rajta, mint egy öreg kabát. Arca sápat volt, és száraz ajkát időnként duzzatnyelvével próbálta megnedvesíteni. Ide nyújtaná azt a pohár vizet? Kérdezte, és a remegő kezével a közeli éjjeli szekrény felé mutatott. Oda tartottam. Ő pedig egy szívószállal pár kortyot szűrcsölt belőle, cuppogva és bólogatva, akár egy kisgyerek. Nagy levegőt vett, mielőtt kipréselt magából egy köszönömöt. Visszatettem a poharat a helyére, mire ő megkérdezte, hogy csendesedette már a vihar. Ahogy visszafordultam, volt valami a vonásaiban, és az arcán tükröződő aggodalomban, ami ismerősnek tűnt. Ahogy a szeme megcsillant, Megmocant bennem a felismerés. Nem hinném, hogy csendesedett, aggódom a férjemért, és a maga férjéért is. Használhatja az autót. Jay általában a garázsban lévő kis akasztón tartja a kulcsot. Szavai nagyon lassan, szinte erőltetve jöttek, mintha akart volna még mondani valamit, de inkább visszatartotta. Amikor indulni készültem, Csontos kezével hirtelen megragadta a csuklómat. Elektromos áramhoz hasonló érzés futott végig rajtam. Olyan intenzitással, amilyet még soha életemben nem éreztem, mintha a kegyelem egyfajta tiltott hullám ragadott volna magával. Mit látott? Suttogta. Tudom, hogy látott valamit, ami mélyen felzaklatta. Tekintetében merülni olyan volt, mint eltűnni a szökő árban. Felhúzta a szemöldökét, és mielőtt bármit is mondhattam volna, arcára mindent tudommosó jött ki. Értem már, a férjem megismertette magával a hó erejét. Igen, és valami rettenetes dolgot láttam. A jövőt. A harmadik edény. Véletlenül abba tettem a havat. Csuklott el a hangom, és a szoba hirtelen forogni kezdett körülöttem. Az utolsó kép, amit a jelenből láttam, egy baleset volt, és annyira próbáltam sietni, hogy véletlenül a rossz edényt használtam. Semmi baj, csak sajnálom magát, amiért egyedül kellett mindezen keresztül mennie. M Muszáj tudnom, dadogtam. Amit ott láttam, az lesz, vagy csak lehet. Tudni akarom, hogy ennek így kellett történnie, vagy a jövőt meg lehet változtatni. És azt is tudni szeretné, hogy ha meg lehet változtatni, akkor... Hogyan tehetné meg, ugye? Igen, pontosan. Pislogott egyet, majd behúnyta a szemét, és felemelt ujjával láthatatlan mintát rajzolt a levegőbe. Egyetlen hópehely meg tudja változtatni a víz összetételét. Egyetlen döntés képes befolyásolni egy egész élet alakulását. Ami esetleg csak véletlennek tűnik, megváltoztathat mindent. Mint az a hógömb, amit a házassági évfordulójukon tört össze. Honnan tud erről? kérdeztem meglepetten. Még a legközelebbi barátaimnak sem mondtam el ezt a történetet. Ráadásul a tulajdonosok sem tudhatták meg az igazságot, mivel vettünk egy ugyanolyan gömböt. Továbbra is csukva tartotta a szemét. Keze visszaholt a takaróra. Megmozdította lábát a dunna alatt. Mire rú kinyújtózott. Még a nyelvét is kidugta a szájából. Majd visszakucorodott előbbi helyére. Ismét az idős hölgyre néztem, ő pedig elmosolyodott. Láttam időkoptatta fogait, és ebben a mosolyban végre ismertem: A letört fog, a kialakult barna szempár, arca a jövő volt. Saját magamat láttam. Megtántorodtam, próbáltam lélegzethez jutni, miatt kérdések milliói záporoztak az agyamban. Az nem lehet, hogy... maga nem lehet... de igen... De ha maga valóban, akkor Jay... Jacob? Így van. De hát miért nem ismertem fel eddig? Hogy lehetem ennyire vak? Emlékszik az Emmauszi tanítványok történetére? kérdezte. Emlékeztem a Bibliából valami feltámadás utáni megjelenésre meg utazókra, de nem állt össze bennem a teljes kép. Nem ismerték fel saját szeretett mesterüket, amíg az velük sétált az úton, mondta. Szemüket elhomályosította a fájdalom. Aztán lejöttek a tűz mellé, ő pedig beszélni kezdett hozzájuk. Szavaival megnyitotta a szemüket, és lángragyult a szívük. Mondja csak, az olvadó hóban látott dolgok nem indították arra a szívét, hogy adjon egy új esélyt, hogy másként végződjön az élete. De igen, csuklott el a hangom. Szinte a lelkembe látott, két kezét felém tárta. Hát ez az. Amit itt lát, az legalább annyira lehetséges, mint amit a hús segítségével látott. Egyik sem a valóság, még. De magán múlik, melyiket választja. Leőtem az ágyra, a szobából szinte minden levegő elillant. Túl sok fájdalmat éltem át, túl nagy a távolság köztem és közte, nem lehet csak úgy újra kezdeni mindent. Maga szerint nem tudom, nagyon is tisztában vagyok azzal, hogy mi ment keresztül. A tűzbe bámultam és azon gondolkodtam, miért nem aludt még ki. Szükség van fára ahhoz, hogy életben tartsd a tüzet. Szükség van reményre ahhoz, hogy megőrizze egy házasságot. Tehát magad nem is a valóság. Olyan, mint az a nő, aki hozzáment Erikhez. Az idő visszafordíthatatlan nyomokat hagyott ugyan a testén, azok mégsem homályosították el arca kedvességét és szavai bölcsességét. Olyan ajándékot kapott, ami nagyon keveseknek adatik meg. Lehetősége volt látni a jövő két arcát. Két lehetséges ösvényt, ami maga előtt áll. Lehetséges. Ismételtem meg a szót. Tehát még nincs eldöntve. A jövő még megváltoztatható. Igen. A csupán lehetséges események sosem fognak megtörténni, kivéve, ha úgy dönt, hogy elindul a férje felé. Ami lehetett volna, az sosem válik valóra, ha az oda vezető ősvényre nem hajlandó rálépni. Akkor fogja megtapasztalni az életre szóló szeretetet, ha képes harcolni érte. Én ezt már tudom. A kérdés csak az, hogy maga valóban ezt akarja-e, vagy inkább megelégszik valami mással. És a gyerekek Kérdeztem, nekik milyen lenne a jövőjük az önváltozata szerint? A gyerekek így is, úgy is megsínlik a dolgokat, válaszolta. Az ő választásuk is számít, de arról az egyről biztosíthatom, hogy a ma esti döntése az ő életüket is befolyásolja majd. Meleg, mégis rettenetes érzés öntött el, mint valamiféle sugárzás. Félelem kerített hatalmába, és megfeneklettek a gondolataim. Már olyan sokat dolgoztam a kapcsolatunkon. Nem arról van szó, hogy még jobban kell próbálkoznia. A legvégén nem is az számít, hogy feleségként a megfelelő dolgot teszi, ő pedig férként pozitívan viszonozza mindezt. A lényeg az, hogy maga feladja beszűkült látószögét, ám ezt nem a saját képzelő elejével kell megvalósítania. Istennek kell megengednie, hogy valami olyat tegyen, amire maga képtelen lenne. Igazából erről szól az egész. Erről szólt már kétezer éve is az elmáúszi tanítványoknak, és ma is mindazoknak, akik úton vannak. Tehát van esélyem arra, hogy mindent jóvá tegyek. Az öreg hölgy megrázta a fejét. Nem kell semmit jóvá tennie. Itt a jó döntésekről van szó. Arról, hogy egyik lábunkat a másik elé rakjuk a jó üsvényen, ami egy olyan helyre vezet, amelyre... Mások reakciójától függetlenül büszkék lehetünk. Kicsit össze vagyok zavarodva, tehát akkor maga most nem azzal biztat, hogy a férjem egyszer majd vesz egy kutyát és finom vacsorát főz nekem. Nem arról van szó, hogy valamikor bajba jutott házaspárokon fog segíteni, vagyis az sem biztos, hogy ez valaha meg fog történni. Kétféle jövőkép és számtalan lehetőség áll maga előtt. Akár most rögtön elindulhat az egyik vagy a másik úton, de soha sem tudja majd meg, mi lett volna a házasságukból, milyen élettel ajándékozhattak volna meg másokat, ha nem teszi meg az első lépést? Rúf felőtt az ágyon, fülét hegyezve kipillantott az ablakon. A vakító havon keresztül egy aprócska sárga fényt láttam felvillanni a sötétben. – Ki nevezte el? – kérdeztem fejemmel a kutyus felé biccentve. – Jacob – jött a válasz. – Nagyon megbánta, hogy nem akart kutyát. A megbánás pozitív dolog lehet – ha jó döntésre buzdít. Megsimogattam a kutya fejét, és kezemet az idős hölgy karjára tettem. Ha nem is értek most mindent, nagyon köszönöm, amit elmondott. Elmosolyodott. Most aztán siessen, keresse meg őket. Úgy látom, már döntött is. Egyszer még visszanéztem a küszöbről. A kutya végig nyúlt a takarón, fején az idős hölgy keze pihent. Ez a kép kísért végig ahogy lesiettem a sötétségbe burkolózó lépcsősoron, mivel a tűz a kandallóban, kihúnyófélben volt. cipőm megszáradt, én pedig gyorsan magamra kaptam a kabátomat, megtaláltam a kulcsokat, és sikerült a garázsajtót is teljesen kinyitnom. A hatalmas járgány úgy mozgott a hóban, mint egy ügyetlen teknős. Majd lassan begyorsult, és egy huppanás jelezte, hogy már el is hagyta a betonfelhajtót. meghajtásba kapcsoltam a terepjárót, Próbáltam a kerekeket úgy mozgatni, hogy gyorsabban haladjak a hóban, de azért ne veszítsem el a kocsi feletti uralmat. Az út teljesen elhagyatott volt. A keréknyomokat szinte mindenütt befette a hófúvás. A visszapillantóban észrevettem az emeletről kiszűrődő halványfényt. Aztán egy idő után elnyelte a házat az erdő és a hófüggöny. Hosszú percekig tartott, mire rátaláltam a főútra. Majd a jobb kanyart olyan élesen vettem be, hogy a kocsi hátulja kifarolt. Visszakormányoztam az autót az út közepére, és lehajtottam az emelkedőről. Az idős hölgy szavai, a saját szavaim vízhangoztak bennem, mi alatt vezettem. Egyetlen döntés képes befolyásolni egy egész élet alakulását. Akkor fogja megtapasztani az életre szóló szeretetet, ha képes harcolni érte. A hópejhek, mint ezernyi lehetséges választás, záporoztak a szévédömre. Felkapcsoltam a fényszórókat, de így sem láttam tisztábban. Sőt, egyre rosszabb lett a helyzet, mivel a hópelyhek most már hullámokban jöttek, és a havas úton keresztbe fújó szél terelgette őket. Sosem hallottam még hócunamiról, de ha létezik ilyesmi, akkor én éppen a közepén voltam. Erősen a fékre léptem a lefelé vezető meredek úton. Mire a kocsi megcsúszott és elindult jobbra, az menti fenyők pedig életveszélyesen közeledtek. Elengedtem a pedált, azt gondolva, hogy most már úgyis az árokban kötök ki, amikor a jármű valahogy megtorpant és ismét egyenesbe került. Teljes erőmmel arra koncentráltam, hogy ne veszítsem el a kocsi feletti uralmat, és ne csússzak le a hegy oldalon. Észre sem vettem a sárga fénycsóvákat addig, amíg szinte beléjük nem rohantam. Két választásom maradt. Hirtelen elkanyarodom, vagy fékezek és a reménykedem. Ösztönösen a fékre tapostam. Az út jobbra lejtett, így amikor letettem a lábam, a kocsi a kanyar és a felvillanó sárga fény irányába csúszott. Terepjárom eleje az őrőt tempóban kalimpáló törlőkkel együtt, jobbra csapódott, és fényszóróim egyenesen a felborult autót világították meg. A másodperc töredéke alatt a hófüggönyön keresztül felvillant előttem gyerekeim, apám és anyám, imádkozó nővérem és sógorom, illetve a férjem arca. Majd Jacob pillantott be az autóba, a vezető ülés felüli ablakon. Mellette Jay állt. Az ő idősebb, bölcsebb és sokkal megértőbb mása. Aztán alakjuk távolodni kezdett, mintha valami visszahúzta volna őket, és a két arc egyszer csak összemosódott. – Ne! – kiáltottam. Miközben sem kormányozni, sem megállítani nem tudtam az autót. Kezemet a magasba lendítettem, Eltakartam a szemem, és hosszú évek óta először szívem mélyéről felszakadt egy imádság. Uram, segíts! Mutasd meg, hogy mit tegyek! Befejezés Ez az imádság volt az utolsó dolog, amire emlékeztem, mielőtt kinyitottam a szemem. A körülöttem állók elmosodott arca még ki sem tisztult, amikor felismertem egy hangot. Anya! Hallottam be a kiáltását. Felébredt, magához tért. Nem egy idősebb nőt láttam síró gyerekkel a karján, hanem újra a lányomat. David és Justin is ott toporogtak mellette, nyét szemekkel próbáltak az ágyon felé furakodni. Megöleltek, amennyire csak lehetett a rám kötött csövek és gépek közepette. Úgy éreztem magam, mint akinek körbe csavarták a fejét, aztán jó néhányszor eltángálták egy vasúzallal. Felemeltem a kezem, és megtapogattam a homlokomon lévő hatalmas kötést. Ajkam kicserepesedett a szomjúságtól. Infúzióra kötött kezemmel az éjeli szekrény felé nyúltam inni valóért. Bekka gyorsabb volt, és már tartotta is a számhoz a szívószálat. Az emléktől, melyet ez az apró figyelmesség felidézett, ismét elhomályosodott a szemem, de ezúttal a könnyektől. Nagyon aggódtunk, anya, hadarta David. Elment az áram, és amikor nem jöttetek haza, teljesen egyedül voltunk. Bekka azért egész jó vigyázott ránk, fűzte hozzá Justin. Bekka szeme felcsillant egy pillanatra. Haját a is simította és közömbösséget próbált színlelni az elhangzottakkal kapcsolatba. Mintha csak magamat láttam volna. Nagyon ügyesen viselkedtetek mindannyian, mondtam nekik. És a remek ötlet volt levinni a takarókat, és összetolni a kanapékat. Erről meg honnan tudsz? Bámolt rám kérdőn Justin. Megálltam egy pillanatra. Valahogy gondoltam, hogy ezt csinálhattátok. Bejött egy ápoló, és a gyerekek kicsit hátrébb húzódtak, hogy megnézhesse az életfunkcióimat. A névjegyén az állt, hogy Amanda. Hogy érzi magát Missis Ebenezer? Csatolt rá valamit a karomra, belehallgatott a sztetoszkópjába, és a szemembe nézett. A körülményekhez képest remekül, válaszoltam. Tényleg jól vagyok. Meddig voltam eszméletlen? Hányadika van ma? Karácsony van, szólt közbe izgatottan David. Haza kell jönnöd, hogy megnézhessük az ajándékokat. Először kicsit megvizsgáljuk az anyukádat, és meggyőződünk róla, hogy minden rendben van vele nagy fiú. mondta Amanda. A púzus a normális, a vérnyomással sincs baj. Azt mondták, agyrázódásod van, jelentette ki David. Agyrázkódásod. Javított aki Justin. Valóban? Kérdeztem. Ami azt illeti tényleg úgy érzem magam, mintha a fejem egy óriási csörgődob lenne, amit jól megráztak. Úgyhogy az agyrázkódás is timmel. Mekkora fájdalmat érez? Nézett még mindig a szemembe Amanda. Egy egytől tízig terjedő skálán hányas lenne? Szerintem egyötös. Őltem fel lassan, miközben forgott velem a világ. És azt hiszem, haza szeretnék menni. Amanda elmosolyodott. Először tegyük rendbe az agyrázását, kérem feküdjön vissza. Megfogadtam a tanácsát, visszaengedtem fejemet a párnára, az ablak felé fordultam, és az odakint lustán hulló hópejheket kezdtem figyelni. A hóvihar elmúlt, és a hópihék megritkult utóhada botadozva táncolt a hidegben. Hirtelen pánik lett úr rá rajtam, és bekára meredtem. Hova pátok, mi van vele? Kezét a vállamra tette, és közelebb hajolt. Mindkettőtöket balesetért, anya. Megpróbáltam felkelni, de a nővér nem engedte. Hol van? Hol van, Jacob? A fejem mellett megszólalt valami riasztóféle, aztán hirtelen mozgolódást támadt a szobában, és egy nővér kitessékelte a fiúkat. A szörnyű hang bekúszott a fejembe, és az agyam különböző pontjairól visszhangzott. sírni kezdett, én pedig egyfolytában azt kiaváltam, hogy hol van? Meg mi történt? Márli, mondta valaki. Azon a hangon. Az ő hangján. Hogy fiatalabbnak vagy öregebbnek tűnt, arról fogalmam sem volt. Becsuktam a szemem. Csak képzelődtem, vagy ez a valóság? Ismét a házban voltam a hegyen. Vagy ez most a realitás? Márli, itt vagyok, mondta Jacob. Nyisd ki a szemed. Néhány horzsolás látszódott rajta. A homlokán pedig egy kötés égtelenkedett. Mindkét kezén öt új volt. – Hogy érzed magad? – kérdezte. – Gyere, drágám! – szólt a nővérbekához, és magunkra hagytak minket. A riasztó elhallgatott. A szobára csendeskedett. Csak ketten maradtunk. – Jól vagyok, azt hiszem. Képtelen voltam megállni, hogy ne bámuljak a gyönyörű kék szemébe. A ráncok a szeme körül nagyrészt elsimultak. A bőre sem volt annyira megereszkedett, és hajának árnyalata kevésbé tűnt összesnek. De a hangja ugyanaz maradt. J-hangja. Karjára tettem a kezem, és elektromos áramszerű ütés végig rajtam. Hasonló volt ahhoz, mint amikor az öreg hölgy ragadta meg a kezem. Bizonyára ő is érezte, mert összerezzent, és viszonozta az érintést. Azt hittem elveszítettünk, vallotta be. Én is ezt gondoltam rólad. Mi történt? Igazad volt. Nem lett volna szabad a főutat választani. Nem lett volna szabad kockáztatni. Túlságosan csúszós volt. Egy kamion belénk jött szemből. A te oldaladat érte az ütés. Emlékszem a kamionra. Aztán magamhoz tértem, de te nem voltál ott. Kiszálltam a kocsiból, és próbáltalak megkeresni. Elbotlottam egy szikla darabban, ami nem is szikla volt. Összevonta a szemöldökét, közelebb hajolt, és szeliden beszélt hozzám. Kicsit összezavarodhattak a dolgok a fejedben. A kamionos visszajött értünk. Engem ki tudott szedni, de te beprés az ülésedbe. A mentősök emeltek ki. Elég sokáig tartott, mire odaértek. Erre emlékszel? A takaromat és a karomból lógó csövet néztem. Annyira valóságosnak tűnt. Micsoda. A hó. Felkaptattam a hegyoldalra egy kis házikóhoz, ami egy pihenőközpont volt. Találkoztam ott egy öreg emberrel, aki már várt rám. Elmosolyodott és megszorította a kezem. Sajnálom, Marli, de csak a mentősök és egy hordás segítségével voltál képes elhagyni a kocsit. Jacob, történt valami. Attól félek, nem tudom pontosan elmagyarázni, de olyan, mintha kaptam volna egy csodálatos ajándékot. Tudom, mire gondolsz. Mondta szokatlan együttérzéssel a hangjában. Ész és magadnál vagy karácsony napján. Ez a legnagyobb ajándék a gyerekeknek, mindannyiunknak. Nem írtuk alá a papírokat, ugye? Sosem jutottunk el az ügyvédig, igaz? Nem, de még mindig készen állnál a minden. Mi van? Miért vágsz ilyen arcot? Lenne egy kérdésem. Emlékszel még arra a házas hét végére, amire elmentünk jó pár éve? Ami egy templomban volt? Jacob megmondta az előadó nevét és a hétvége témáját. Igen, ez az. Adtak mindenkinek egy jegyzetfüzetet, emlékszel? Márli, pihenned kellene. Felőtem. Nem, ez most fontos. Kérlek, maradj itt. Szóval volt egy jegyzetfüzet, amit azért kaptunk, hogy papírra vethessük a gondolatainkat előadás közben. Emlékszel? Bólintott. Valamit leírtál az egyik előadás alatt. Csak egyetlen dolgot, mi volt az? évekkel ezelőtt volt. Jacob, mit írtál le? Kinézett az ablakon, aztán a cipőjét kezdte pámolni. Összedörzsölte a kezét, majd rám pillantott igézően kék szemével. Azt írtam le, amit az előadó mondott. Megéri küzdeni a házasságért. Csend telepedett közénk. Leült mellém a székre, én pedig az arcát vizsgáltam. Tudom, hogy úgy döntöttünk, a várás lenne a legjobb nekünk és a gyerekeknek is. Kezdtem de azon gondolkodom, nem kellene még egyszer megpróbálnunk. Felhúzta a szemöldökét, homlokára ráncok húztak, és láthatóan megrezent az arca, amíg az ágya melletti széken töprenget. Úgy látom, tényleg jó beütötted a fejed. Agyrázáson van, ottam el. Azt gondolod, hogy megőrültem, ugye? Nem, csak megdöbbent ez a hirtelen változás. Olyan, mintha egy leláton ülő druker egyszer csak az ellenséges csapatnak kezden elszurkolni. Valami nagyon különös történt velem tegnap este. Megpróbálom kicsit összeszedni magamban a gondolataimat, aztán beszámolok neked mindenről. Megsimogatta a kezem. Rendben, várom a beszámolót. Mi legyen azzal a lakással, amit kivéreltem? Most akkor szerinted ne költözzek el? Nem hiszem, hogy el kellene költöznöd, ha csak nem érzed úgy, hogy muszáj hogy képtelen vagy tovább maradni. Kinézett az ablakon, és én is követtem a tekintetét. A karácsony reggeli szélben kavargó hópelyheket figyelte. A nap aranyfénybe vonta a mindent beborító fehér takarót. Akarod tudni az igazat? kérdezte. Én is elgondolkodtam mindazon, ami történt. Újra itt vagy köztünk, pedig láttam, ahogy elrobog veled a mentő, és nem tudtam, hogy mi bajod esett. Jól lesz ele? Egyáltalán túléled -e? A szemébe néztem, és ebben a pillanatban J. Jacob idősebb, érettebb énnye pillantott vissza rám. Miről gondolkodtál el? Rólunk. Rólam. Azokról a dolgokról, amiket azért csinálok, hogy meglegyen a távolság köztünk. Lehajtotta a fejét. Tudod, hogy elkerüljem az érzelmi bevonódást. Hogy ne kelljen veled kommunikálnom, és ne osszam meg veled az életem. Amikor a vállásról beszélünk, szinte mindig a gyerekeknél kötünk ki hogy rájuk milyen hatással lenne. Itt megállt egy pillanatra. De tudnod kell, ha elválunk, az én életem sem lesz soha régi. Hirtelen felültem, túlságosan is nagy lendülettel, így majdnem kihúztam az infúziót. Hadd kérdezzek tőled valamit. Vigyázz, még megsérted magad. Ha egyetlen dolgot megváltoztathatnál a családunkban, amit esetleg megbántál, mi lenne az? Ne valami hatalmas, hanem egy apró dologra gondolj. Zsékob magához húzta a kezemet, és közelebb hajolt hozzám. Olyan sok minden lenne. Csak egyet mondj, mi volt az első, ami eszedbe jutott? Talán a házi állat, amiről a gyerekek mindig beszélnek. Megengedném, hogy legyen egy kutyánk. Visszafeküdtem a párnámra, behúntam a szemem, és egy könnycsebb folyt végig az arcomon. Most mi van? Valami rosszat mondtam. Megráztam a fejem. Nem? Csodálatosan válaszoltál. Tényleg? Csodálatosan. És neked mi lenne? Kérdezett vissza. Millió dolog van, amit megbántam, válaszoltam. Sosem mondtam neked, mennyire értékelem azt, hogy ilyen keményen dolgozol, értünk. Sosem köszöntem meg a gondoskodásodat. Legtöbbször csak azon morgolódom, hogy miért maradsz benne olyan sokáig a munkahelyeden. Sóhajtottam. Talán az a baj, ahogy rátekintek. Csak a hibáidat látom ahelyett, hogy a valódi énedre, vagy arra figyelnék, akivé válsz. Mindig is azt gondoltam, neked kellene megváltoznod ahhoz, hogy végre boldog lehessek. Életemben először látom tisztán saját magamat is. Mély döbbenet ült ki az arcára. Hoppá, ez sokkal jobb volt, mint az én. Engedjük meg a gyerekeknek, hogy legyen egy kutyusunk szövegem. nevettem magam. Csak az igazat mondtam. Egy pillanatra elborult az arca. Őszintén szólva az utóbbi időszak nem volt túl rózsás egyikünk számára sem. Nem hiszem, hogy túl sok reményem maradt. Ne aggódj! Hallottam a saját hangom. Kapaszkodhatsz az enyémbe. Belenéztem annak a férfinak a szemébe, akivel sok-sok évvel ezelőtt elkezdtük közös utunkat. Meghoztuk döntéseinket, elkövettük hibáinkat, és éltük életünket húsz-hosszú éve már. Gondolkodtam a jövőn. Vettem egy mély lélegzetet. És azt hiszem, sokkal jobban néz ki úgy, ha együtt vágunk bele. A vezetési stílusom ellenére is? Igen. Igazából örülök, hogy a kerülő úton mentünk. Még a végén eljutottunk volna az ügyvédhez, ha a dolgok nem így történnek. Egy nap talán másként látod ezt. Nem hiszem. Által a tekintetemet, és ez az érzés forrósággal öntött el a talapig, Szinte magába ölt. Jól van. Akkor próbáljunk meg együttműködni. Csináljunk végre valami jót. A gyerekek az ajtóban álltak. Azt hiszem, már csináltunk is, válaszoltam. David összeborzolt hajára pillantva. Csak harcolnunk kell, de nem egymással, hanem egymásért. Hogy együtt maradjunk. Bármivel is jár ez. Bele fog tenni egy kis időbe. Bőségesen van időnk. És azt is megtanultam, hogy egy kis tűz csodákra képes. Jacob bemászott mellém az ágyba. A gyerekek egyesével szaladtak oda hozzánk, és a lábunkhoz telepettek. Odakin felerősödött a hóesés. Kegyelemként záporozó döntések. Az egész jelenetből áradt az újrakezdés lehetősége. Tökéletlen emberek bontogatták a tökéletes ajándékokat. Így tanultam meg, hogy nincs olyan kiszáradt vidék ezen a földön, ahol a szeretet ne tudna virágos kertet fakasztani. Még a te sem.